Av fanboy. Någon som ser ut och luktar som Daniel Larsen. Välkommen <skratt> till Annon <Unloan skratt> Fanboys podcast. <skratt> <My> Vad <helvete. skratt> i Idag har vi lite av ett specialavsnitt. Vi kommer att hålla oss ganska korta idag. Eh, ni känner till oss. Eh, det är nu missommardags, och därför har vi en missommarpodcast. Eh, välkommen som sagt till Anon Fanboys podcast. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig Hellboy Geek och gillar att pilla folk i naven. Med oss har vi även Danny Larsen, 34-årig Bäver med extra stora näsår, Och äh, även Rob Veldarion Lillfjärten Larsen. Eh, ung kille som inte vet vad dum och dummar är för någonting. Hej, mm. hey, jag, uh, jag, jag du inte visst vad det var för något. Jag har bara nej, du vet, dem. ingenting. Helt nollställd. Där har vi hela signalen i skallet. Jag, uh, jag känner att vi har, vi har satt tonen för hela den här. Vi har satt tonen. Vi brukar dra de, definition av fanboy. Vi vet alla att det är den som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Det vill säga en riktig ibernörd som oss. Och det, det är därför att ni lyssnar på oss, för att ni gillar nördar och vi är nördar och eh, nu ska vi prata lite nördsnack. Vi har eh, spelnyheter och lite vad vi har själva spelat. Sen går vi över till lite film och tv-serier och sen så natter vi barnen och sen är det slut för dagen. Eh, och eh, ni kommer alltså höra när jag barnen. Så här, nej, nej. Okej, okay, bra, nej. det vet vi. <laughs> bra. Eh, nej, men vi hoppar in på spel först då och lite nyheter. Har det hänt någonting? Ja, det har, har du väl. I efterskalvet av E3 så fick vi nu en liten... Ja, vad kan man säga? En, en, en, Microsoft liten uppmatering, vaknade uppmatering. till och förstod att de ja, i princip var dumma i huvudet. Och därför gjorde de vad då, Danny. Alltså... Ja, ja Robert, Du kan, ja. också, ifall du vill berätta så go ahead Ja nej, jag, tyckte, jag, tänkte, jag tänkte bara säga det att det, men det måste ju ha varit någon där Som hade kommit upp till de, de högre upp Och sagt, uh, uh, hallå alltså, Hallå, ni är dumma i huvudet sa. Ja, Och sen fick han sparken um. Och sen gjorde de om så. Ja, nej nej, om vi ska ta det så att De skickar ut ett pressmeddelande med information om hur de ska göra om, och då skrev det som ni har hört av er till och berättat för oss hur ni som våra konsumenter vill ha det, så har vi, vi snällt nog lyssnat och beviljar eran önskan att slippa DRM och liksom oh, något annat ja jag vet, det är liksom så att någon på PR-avdelningen sa att det här är inte bra, det går inget bra för oss, uh, PS24 PS är just nu Säljer vi en, eller det en så tar de och får fyra förhandsbokade Precis mm, Så de märkte att du måste göra någonting åt det här och vilket de gjorde genom att gå ut och ta bort den här, att du måste koppla upp dig var 24 :e timme uh, för att liksom bekräfta liksom, att det här är ett genuint spel och det har de tagit bort, slopat helt och hållet man behöver koppla upp sig under installationen av själva, eh, av själva första gångs uppkoppling-grejen. När man, när man köper den så måste man koppla upp den mot internet. Det stod i pressmeddelandet Ja, precis. Det är det enda man behövde göra. Men dock så kommer det vara att en del saker kommer ju slopas då. Det här med att... Vad jag läste var att, det här, att du kan dela med tio stycken i familjen kommer... Det kommer fungera till början med ifall du har köpt spel alltså på Xbox Live. Det ska tydligen fungera. Men på, ifall det är spel som är köpta och inlagda från skiva. Det kommer inte fungera på samma sätt. Så, men det får vi mer räkna med att göra de en sån här ändring på det så är det klart något annat kommer liksom falla i. För att de måste göra någonting för att man kan inte tro att det ska vara likadant jag. Jag kan känna jag kan känna att jag kan leva med det faktiskt. Mm. Och, och de gick ut det här med att du kan fortsätta att byta spel med kompisar, sälja dem till begagnat handel precis som du gör på Xbox 360 så kommer det vara exakt samma nu. Så de kör exakt samma sak som med Playstation 4 gjort, att du kan, liksom, du kan ge det till din kompis, du kan sälja tillbaka det, du kan göra precis vad du vill med det. De bryr sig inte, utan det, det är ingen här att du måste liksom ha, köpa en kod eller något sånt där för att kunna använda det. Det är inga sådana grejer längre. Du kan kasta den på Danni om du vill. Det är helt okej. Okay. Det är så svårt att missa med den näsan. Nej, precis. Du, du får extra poäng om du träffar någon annanstans än på näsan. Ja, oh, det är typ 0,01% chans att träffa något annat. Hur som helst. Uh, okay. Efter att de gick ut med den här om DRM så på Amazon så gick det från att Playstation... 4 var det mest förhandsbokade. Sikte till att Xbox One var det mest förhandsbokade. Och det var den här Day One, uh, day one Edition som snabbt steg upp. Den ligger ja, näst, bland näst högst upp på Amazons uh, av dem. Och PlayStation tappade några, lite mark där, ja. ja du ser. På. Det hänger mycket på vad, vad, vad man egentligen ger ut och hur stor man ska låta sina användare, konsumenter få tillgång till saker Men, men de gick ju ut samtidigt så att liksom det här cloud power alltså att nu ska, ifall du har upp spel i dina cloud, så att det kommer fortfarande fungera som det är sagt, att mm. du ska kunna använda, utnyttja det för kalkyleringar i spel och allt sånt där. Hur det nu än kommer fungera det blir intressant att se en vacker dag. De sa ju det att uh, um alla spel kommer ju finnas på Xbox Live Från launch day Så att, uh, När uh, nya Assassin's Creed eller något där, Nej, vad blir det? Den första spelen som kommer till, uh, till Xbox One Där de kommer ju finnas i på Xbox Live Och, och köpa där Och ladda ner redan från första dag Från launch day kommer de ju finnas eh, Alltså när spelen släpps så finns de redan Där så man kan köpa dem där eh, Men köper du en fysisk kopia Så måste du ha skivan i Måste du ha, precis som man har på Xbox eh, Xbox 360 nu Är det Jaha. Ja så det blir intressant. Eftersom nu så har det ju alltid varit en, en ganska stor delay mellan att man kan köpa hela spelet på Xbox Live från när det släpps. Uh, I alla fall vad jag har sett. Så att, uh, men nu så kommer allting finnas i, på Xbox Live tydligen. På deras marketplace där. Det är det uh, de, då, då. Ja, de har ju också lagt upp uh, hur uh, det nya headsetet ser ut också. Alltså. Japp. Jag kan säga att det är inte så imponerande faktiskt. Ja, det såg ganska likt ut som ett headset. Precis. Det är väl det vi vill ha, är det inte det? Jag, ja, jag bara säger det, det såg <laughs> ut som ett headset. Ja nej det, var, det var Alla har varit så var förvånade, men jag trodde det skulle se ut som en telefonluder. Hur det är det att det är, att det är liksom bara en mono-headset Så det är precis som Headsetet till Xbox 360 Det är liksom en hörlur och sen en, liksom, en mickey Det är inte, det är inte stereo Bakåtströjande jävla Det, det ser ja. lite mer stylish ut än vad, Det vad ser det... lite mer stilistiskt ut Det är ju såklart ja. inför det nya Men det är fortfarande väldigt tråkigt Jag tror att det där kommer gå sönder ganska snabbt För det ser, det ser väldigt billigt ut Det påminner väldigt mycket om det headset jag använder på jobbet Ja du ser det Det är ju skräp i så fall väl Ja, fast det har ju en till hörlur, men ja, ja. Mm, äh, ja. Och... Nej, alltså, den imponerar... Men den där, vad är det där för billigt krafts? Ja, den imponerar inte direkt, ju. Den där kommer ju en treåring att stoppa i halsen efter tre sekunder. Vi kan ju testa ifall eh, döttrar i vill. Pröva mm. den där, så bara, pappa! Oh! Du bara, nej, ät inte upp den där. Snälla, mm. sluta nu. <laughs> ska ja, där har vi ju Play Charge-kittet charge också uh... mm, Jo, men det, det ser ju precis ut som en standardgrej Förutom att, det, det, man, jag antar att det, så man kommer få öppna upp Och sen koppla i den där på insidan som bara lite inbyggt den här gången Så att det inte sticker ut och liksom ej, på Men man men... kopplar in äh, headsetet i handkontrollen, eller? Ja, troligtvis måste det vara där Det blir ju, ju säkert på vän sidan som för Eller på ja. undersidan, när man sätter. Måste det är ju en sladd, min. jo, det är på undersidan. Ja, Det är ju en sladd i den ser det ut i från den här bilden i alla fall. Så det är. Ähm, så, så det ser ut som det inte är trådlöst i alla fall. Vilket vore ju rätt coolt om man hade gått med det. Men det kommer ja, har kom de igång med det. Finns det här redan? Eller vad? Äh, det finns, ja, det finns. Äh, sådana som är trådlösa finns. Det, det är precis som till äh, äh, PS3 finns det också sådana. Det är ju Bluetooth och PS4 PS3 kör ju vidare. så... Men, men det är också en sån. Så att det, det, är ja, det är nu vi skulle ha Max här. För han är faktiskt vår PlayStation-expert här omkring. Så. Ja. Jag köper en dator. Han, han <laughs> ligger och sover så att, det är bara att. Så... Han smeker sig själv. Ja, det kan fight. Vi, Moving on, vi kan ju fortsätta. Uh, IO Interactive har ju fått nerbantat sig själva, ja. Ni som inte vet vad EU Interactive det är, de ser Hitman-spelet Hitman. Hitman Och de kommer bara sikta in på att göra Hitman-spel nu i framtiden. För det är ju Square Enix som äger IO Interactive. Det är Square Enix fel, eller rättare sagt? Med andra ord, ja. För de vill ju spara in på S om Det går inget bra för Square Enix för tillfället och de har sparkat hälften, eller? Sparkat. De har eh, sagt upp deras eh, tjänster för tillfället med halva styrkan av IO Interactive. Så... Mm. Men, eh... Ja, det är, det är sorgligt för det. IO Interactive har hållit på väldigt länge. En väldigt rutinerad del för en studio som, som jag tror säkerligen att varje utvecklare där lägger till sina strål i stacken. Så det, ja. att Square Enix kommer och liksom, mosar upp dem, ja, det, är, ja, det är synd. Sånt som händer. Ja, det, är ju, det är ju sånt som händer, men Square Enix har tagit åt sig för mycket då. När de sålde skitbra på Tomb Raider så hjälpte inte det som sagt ett Nej. smack med alla ja, var andra skitkiklarna. Tomb Raider säljde, vad sålde det 3 miljoner eller vad var det för någonting? Och de ville att det skulle sälja 5 miljoner för att det skulle vara liksom ja. värt franchise. Ja, de, de, vill, de vill ju det här rent... Uh... Att det skulle gå runt, då skulle omsättningen gå runt. Så att säga, på... Jo, precis. Men borde man inte vara nöjd att det säljer riktigt bra, då kan vi göra nästa spel. Som då har ju folk fått smak för det här på att det är ett bra, en bra restart på det hela. Då kommer folk köpa nästa spel också. Ja, ja, ja men de måste ju ha pengar för att liksom, kunna ge utvecklarna liksom, tre år för att göra en. Och det kostar liksom, jätte, jätte, jätte, många miljarder. Mm, så få, har de inga pengar Vem ska de ge pengarna till De kan ju inte liksom hitta på pengar Nej. De, de, de, de, de, de, de behöver, behöver strypa bort Tyvärr jag förstår ju att de, Det är jättetråkigt i och Interactive Kan de inte strypa allt som har med Final Fantasy att göra rent av ja, det det alltså, som jag, jag, säger, det. jag säger så också Jag tycker Final Fantasy De har inte gjort något De har inte gjort något Final Fantasy på lång tid Som är värt det, Här skulle säkerligen Max säga någonting då i och med att han ändå testade den här nya... Vad nu var det för något? Fjorton, det var Final Fantasy 15 versus Eller vad det var för Nej, 14 var det han testade. 14. 14. Okej, okay. ja, 15 i den då? som hette Final Fantasy 13 versus. Mm. Man kan väl säga så här. Jag tycker att de, de borde ta längre tid för att göra singeläventyr. Som de gjorde förr. De ju, vad är det, det är nu är det liksom hela tiden dish dish dish dish dish. Man, men, Om <fors> vi säger så här. Man ser snabbt att de vill ha, att de behöver pengar. Det är därför Kingdom Hearts äh, 3 är nu till både Xbox och PlayStation. För att de vill försöka få ut pengar från båda sidorna. Ja, visst. Ja, de det är bra förstås, att det Jupp. inte blir lika exklusivt. Det men bra. det gjorde de ju med Fantasy 13 också. Det, ja, var ju till båda. det är så många som har gått i PC Jag, skulle, öns jag skulle önska de kunna skippa hela 13 rakt upp och ner. Vadå? Lightning är ju hur het som helst. Okej. Okay, vi kanske ska gå vidare innan han börjar dräggla här nu på andra sidan. <laughs> det är en datafigur. Moving on. Nu ska det inte vara sådana där va? Dice, Robert. Battlefront. Jee! Jee! Ja, IA har ju gått ut och sagt att det ska inte bli en Battlefield-kopia, vilket är så att Vi vill bara ha ett rent Star Wars. Det ska inte vara liksom att, att det är ett nytt skin bara över Battlefield-spelen. Och det känns ju skönt att höra där, ja. Yay! Tycker Både du, Jag det Ja och nej. Jag vill ju att de behåller många av sina strategiska och taktiska liksom, delar från uh, Battlefield. För det är jo, det jo. som gör dem bra. Liksom. Nu ska inte du vara som här. Faktiskt tycker jag inte jag. Jag tycker, att ska, jag tycker att de ska bygga på Battlefront 2 Och gå vidare därifrån Och inte ta massa grejer och Jag tycker att liksom de ska skippa det. allting som har med den gamla Battlefront att göra Och göra <här> nytt Nu tycker jag att du skulle vara väldigt Skit ner, hål käften och lyssna De ska göra exakt bara det de är bra på Ett multiplayer spel Bra fysik Bra grafik Och bra gameplay Sen, om de tar idéer från gamla Battlefront fine. Det fanns vissa saker som var bra Det fanns vissa saker som var... Det, det var alltså min uh, illustrering av att det sök bajs på vissa delar B du med uh, dina illustreringar igen? Det gjorde du i för, förra delen mm! ja. Jag tänkte att jag skulle börja med det här med ja, jag känner, jag känner att, uh, att då kan de ju likadant skippa och kalla det Bells från 3 i så fall Då kan de ju bara kalla, de de... Kan kalla det Star Wars, fuck all Typ uh... Moving on Nej, nej, nej, nej. nej vänta, det var ju intressant nu. Vänta nej. lite Okej, okay, kör ni två, jag lyssnar jag tycker nu att du har lite dumma idéer här känner jag faktiskt Fredrik. Jag känner att de måste ju faktiskt det är ju faktiskt Batman de måste Bro. ingenting. Det måste de visste. De måste bygga på det som var från före spelet för annars kommer ju liksom folk kommer köpa spelet och säga vad är det för skit. Vet du, precis som alla Xbox fanboys kommer köpa en Xbox One bara för att de har kört Xbox alltid. Så kommer Star Wars nötter köpa Star Wars Battlefront, den kommer säkert heta bara Star Wars Battlefront Whatever, och sen i och med att DICE De är gedigna på att göra spel De är bra på multiplayer, om det har Jättemycket med de gamla eller jättelite Det spelar ingen roll, du kommer att säga det som smär Ja men... exakt Vad ni vill DICE Jag litar på er, ni får skära bort Luke Skywalker, båda händer <här> Nu känner jag att du är väldigt vrång här faktiskt. Vrång? Jag tycker det är skitkul. Jag vill, se, jag vill se något nytt. Jag vill se något out of the fucking space. Ja, det är men bra. kan de väl göra ett nytt jävla spel. Då, något som de ska är... inte göra någon remake. De ska hitta på. De ska ta fram nya koncept i, i multi form i Star Wars universitet. Ja, det blir perfekt. Men, gör det då. Men... Kom inte hit och ta namnet för en, för en annan serie då i så fall Utan ja, men, då, men... Jo oh, oh, oh, oh. Ho uh, Om vi ändå är inne på liksom uh, Att de ska göra nytt Ryktena går ju att 1313 13 Är ju fortfarande under utveckling Hos någon annan spelstudio just nu jo. Ja precis mm -hmm. Där är ditt jävla spel Så håll käften och låt oss ha battlefield Nej var du ledsen Ja det var jätteledsen Tåren har bara sprutar här Ja <laughs> <laughs> Nej, men också... Jag tror att Battlefront Som de nu kallar det Som kommer om 3, 4, 5 år Den kommer vara skitbra Sen om det har några små moment Eller jättemycket moment från gamla serien Det är liksom för mig kvittar det totalt. Jag vet att de kommer sälja som smör. Så, så, länge, tack, går det så länge de tar sig tiden och gör det så bra. För det tar 3-5 år, vi säger 3-5 år. Så kommer de se på programvaran på Xbox 720 att liksom, eller PlayStation 2, kanske, Xbox One. 1, ja, kommer ihåg 720 för mig vilket som. Så kommer de ju märka liksom kanske efterhand, liksom att det. det vi kan göra på det här sättet och det fungerar mycket bättre. Bra, då gör vi om allting egentligen och förbättrar det ännu bättre. Så länge de tar sig tid och går igenom omsorgsfullt så det det bästa spelet de kan göra. Det är allt jag begär. Alltså jag håller med båda er på, på vissa punkter. Men jag känner själv att som ett stort fan av, av både Battlefront 1 och 2... Så är du rädd att det ska gå sönder, att det inte blir som förr? Nej, men det är jag klart... känner liksom jag, jag är ju allt för innovation och att göra saker bättre, komma med nya saker. De, de ändrade ju en hel del från Battlefront 1 till Battlefront 2 bara. Lägga till nya grejer och sånt där. Men jag känner liksom att de måste fortfarande ha den där känslan att det är Battlefront. Det är Vi skriver den känslan. Jag vet alltså, det är svårt att sätta ord till den, tycker jag. Det, det är liksom... Ja, det är ju ett multiplayer-spel där man har Stormtroopers. <laughs> Väldigt simplifierad version där. Ja, men, då, nej, då men... har du känslan. gratis Undrar om de får med Stormtroopers? Nej, de gjorde alla till Hans Olof Alla är all jag your Bigs istället. Woho! Oh, Jesus. Snack om att man ska meja skiten nu om då. Uh, nej, det är något speciellt just med Battlefront som är... Jag, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, och nej, det är inte bara Stormtroopers som multiplayer, det är inte där det, det är, utan det är, det är någonting specifikt med det som, som sitter med väldigt nära hjärtat och sådär. Så, där. så att det, det, jag tycker att så länge de håller sig, att de tar bygger på det som var bra med Battlefront 2, både ett och 2, och, och utvecklar därifrån så är det jättebra. Och då, jag, självklart, självklart kommer jag köpa det När det kommer ut, vad de än har gjort med det Och det kommer säkert vara jättebra Men sen är ju frågan, är det Battlefront 3? Är det det? Det är där som kommer vara den stora frågan då Frågan är, eh, vad vill ni helst se? Jag ska det vara liksom eh, Star Wars Origin, alltså där Alltså, originaltrilogin Eller vill ni ha något för Extended, extended liksom, Så att inte... Blandar in sig det ska vara ett multiplayer-spel Det var ju, alltså Tvåan var ju både originaltrilogin och prequel var det ju. Så att, uh, Den hade ju båda momenten Den hade ju typ nästan alla kartor tror jag Som multiplayer-maps hade Men du tänkte på två. Expanded där, sa du? Mm. mm Jag tror inte de skulle ta med det I och med att det kommer nya spel uh, Eller nya filmsviter och sånt Så kanske Disney är mer restriktiva Med sånt <laughs> ja, jo, jag kan tänka mig det Och det där kommer var, När det första filmen kommer ut, är det nästa 2015. år? Ja, 2015 ja. Ja. Jag skulle nog tippa på att tidigast då Så kanske man har spelbar demo Och sånt där som de kör liksom. Jag skulle gissa att man tre år De, de tar sin tid och EA har stålar sådär, Och de vet att DICE gör rätt liksom, För sig sådär, det blir nog topp så länge det är ett bra spel som har Den här känslan av Battlefront Så kommer jag vara nöjd Bara jag får hoppa upp i en 10 Och stämpa ihjäl Daniel så är jag nöjd Det kan bli svårt med den här näsan Nej snarare tvärtom Okej Okej vad har du mer för något då Kom du nu norsk Nintendo går ut och ber om ursäkt för Wii U. För, för att de är Nintendo. Ja, Precis. Förlåter, vi förlåter er inte Nintendo. De går ut och säger att det är ett fel att vi inte var tillräckligt tydliga med vad den här har att delgetera. Hur bra den är. Det är liksom, vi var dåliga med reklam och... Ett... Varför mm. inte man säga såhär... Jag tror nog vi att dö. hela världen, hela världen på en gång sa... Dö! Ja, men, men det måste det måste att de vara då och kallar den Wii U. Varför inte ett, ett nytt namn liksom, Alltså problemet var ju att de Det de kom liksom ut Från ingenstans Hade det varit Xbox eller Microsoft De skulle ha fläskat på med så mycket Reklam ju över ett år Överallt i alla medier, överallt Hela tiden. fram och tillbaka, varenda jävel Skulle vara endofierad, Men var det så? Nej, det var typ Vi har den här Det är en ny konsol Vi, vi kan ju ta jämförelser. Folk visste inte ens att det var en ny konsol ju. Nej, de tror det bara var en tablet som var till Wii U nu, egentligen. Det gick inte helt fel. Vi tar jämförelse. Eh, original Wii U sålde... Eller, den här har nu sålds sen januari. Den bara för typ 46 000 enheter. Till skillnad från när Wii U kom ut så sålde den sju gånger så mycket. Jag tror du menar bara Wii, faktiskt. Wii. Nej, det, Wii U har bara sålt 46 000. Ja, men Wii... Är ja, ju... Wii, Wii sålde sju gånger mer på samma tid. Ja, mm. Och väl... de har... Ja, vad tänkte du säga Robert? Nej, men jag, det att jag känner inte att... Jag har aldrig känt att, att Wii U är något stort hopp från själva wii -et. Så Så jag menar, varför ens komma med det i så fall? Då, känner jag. Innovering, de måste göra någonting för att komma i fatt både Xbox och PlayStation. <skratt> men problem, problemet är att... för Årvala. Hårdvaran och sen bristen på spel Har det varit just nu, de har haft spel som skulle vara Lanseringsspel som fortfarande Inte har kommit ut, det är där de Problem är, de har inga spel som säljer Plus att EA gick ut och sa att Vi tänker inte göra någonting mer till den här För det är inte värt våra pengar att försöka göra liksom Till Wii U Ja, det, alltså det, det känns som om Nintendo börjar De gör snart som Sega vandrar ut i historien Ja då, köpt, då säljs det till Disney och sen så gör de en tv-serie med Wolverine oh featuring Super Mario fighting the shit out of Mickey Mouse. Men det innebär att det kommer inte bli några fler Super Mario Brothers. No. Su su Super Smash Brothers menar jag? Nope. Alltså, det finns ju ingen uh, av förlagen uh, som inte ser pengar som fan i Super Mario skulle Nintendo gå och de säljer ut licenserna, då, då. De har ju som sagt bara egentligen bara som jag ser egentligen två riktigt stora. Det är Mario och det är Zelda. Det är där de köper och det är där de alltid har kört på i varje enda konsol så har de alltid haft Zelda och Mario-spel. Det är Metroid där de inte säljer. säljer. Ja, Metroid är inte lika samma stort. Det är lika stort som Mario och Zelda faktiskt. Men jag skulle vilja påpeka det att jag kan se att Nintendo kanske inte Kommer försvinna ur historien på det. Jag tror de fortfarande kommer vara kvar, men det är möjligt att de inte kommer koncentrera sig på konsoler längre. Utan de kommer bara göra spel istället. Nej, speciellt nu som, som vi nämnde. Vi pratade lite grann innan här och vi börjar spela att de, kom, att de har kollat upp sin budget och allt sånt där och gjort en revisering och räknar med att de ska gå 1,5 miljarder back i detta räknår. Det, det är lite pengar, det. Det är lite pengar. Det är, pengar, för det är, ett så men det är svenska kronor eller Det står inte. Men eh, jag antar att det inte är Jag antar att det är dollar. Och... Även, för ett stort, även för ett stort företag så är det en jävulsk förlust. Det spelar ingen roll hur mycket pengar har. Jag tror att de fort, det svider fortfarande i planboken. Jag kan tänka mig att det enda som de faktiskt känner in på just nu är fan DS 3 d där. De handhållna är ju de som säljer bäst. Om ja, ja men det. Nintendo, fokusera på dem. Gör det för jag kan se att jag menar, handhållna grejer de är ju alltså de är ju så stora är de ju. jag, menar, jag skiter först i vad folk säger. Jag, jag tror starkt på att det någonsin kommer att bli att det kommer att bli så inom de närmaste tio åren att man kommer slopa handhållna eh, alltså Handhållna konsoler överhuvudtaget Och gå in till, till smartphones helt och Jag känner inte att det, det är på väg Jag vet att det är många som har sagt det Att det här blir till, att det, här, det kommer nog inte bli många generationer till Av, av handhållna -spel, Spelkonsoler på grund av Att mobilerna blir Så, så kraftiga och sådär Men jag känner Det kommer, ju, det kommer definitivt försvinna någon Nu har vi egentligen bara två stycken stora då ja. Och de är väl egentligen de som kan Överleva Ja, för, precis vi men, har ju då vit, vitan som nu är PlayStation med PlayStation 4 för de har ju sagt att de ska integrera ju att det ska vara mycket som ska gå från vitan till PlayStation gå liksom där liksom spela ifrån den och ha den som en tablet mer eller mindre och kunna spela ifrån eller ta fortsätta ditt spel på vitan istället så där, där ser vi att de har en klar fördel på den biten mm. Sega eller Sega <laughs> <X> Xbox här plus måste vi tillbaka på 90-talet Xbox har ju inte den. De har ju, visst, de har ju tävlat sånt där. Men det är inte riktigt samma Det är inte riktigt samma sak som en handhållen spelkonsol. Nej, nej. Det, det är liksom en mer multimedia-grej. Precis. Om vi säger så här, jag tror ju att folk, kom, folk tycker ju om eh, hand, liksom, mobila enheter liksom, på det här sättet. Handkom, eh, vad man kallar det som eh, 3DS och sånt. Men... Nintendo och Sony. Sony har jävligt mycket bra i ryggen. De har ju inte bara liksom Sonys spelavdelningsdel. Utan de har ju hela Sony Entertainment. Allting som Sony har som är en jävligt lukrativ eh, business. Nintendo står på egna ben. Eh, skulle det vara så att. Folk verkligen mer och mer... Det är ju så att man vet att de har blivit väldigt nedtryckta på grund av just spelmarknaden på Android och särskilt då iPhone och App Store. Och det har ju påverkat dem, uppenbarligen. Och jag vill inte att de ska försvinna, jag vill jättemycket att de ska vara kvar. Men de behöver göra något för... Jag tror att eh, till exempel Apple och framförallt alla de här som Samsung och liknande som har eh, tar fram eh, tablets och eh, telefoner som kan spelas på kommer att göra kanske ännu mer. Så att de, vissa kommer att spelmodeller och sånt, det kommer komma liksom. Och om folk förstår, ja men om jag köper den där, då kan jag lika gärna skita i den där 3DS eller så, för det, då kan jag få samma sak, fast jag köper 7 kronor för ett spel istället. Liksom. Så kom För de flesta som köper, um, det, det är ju som vanligt, antingen är casual-spelare eller så är det hardcore-spelare. Hardcore-spelarna håller sig kvar, casual-spelarna försvinner i så fall, och då, då gäller det att de har mycket hardcore kvar, och är det inte där kvar då, ja. Bye bye. Ja, det gäller ju, hardcore, gäller ju alltså, att hålla kvar de spelare man har och hålla serier som säljer fortfarande till de bära bara. De har ju mm. fortfarande inte gett ut, de har inte gett ut något säljda spel till Wii U. Har de inte gjort mm. det? finns ett Mario-spel, tror jag. Jag tror det finns flera Mario-spel till Wii U faktiskt. De gav ju ut ett nytt Super Mario Kart, gjorde de ju. Fast jag tror det var till 3DS faktiskt. Det är Men det är de som säljer. Ja, det är så. Men, det gäller ju att de prånglar ut dem Och det är därför det finns sju miljarder liksom Mario i det, Mario i det Mario hoppar in och gör en Boogie woogie där Och Mario hoppar in och Men Mario säger ju, min. för att han är bekant för ju typ bekant Absolut och, men, och det är där jag... de prånglar ut då för jag... det, det tråkiga var, jag kommer ihåg när jag hade Wii Det fanns liksom Det fanns hundra spel i affären Det var två stycken som var bra Resten var bara licensierat skit från liksom spelfilmerna och vad fan som helst. Men de där små, de här fåkornen. Är oftast dunderbra. Och då är det oftast att de lägger på typ på Super Mario Galaxy till exempel. Som var skitbra spel. Ja. Men de släppte det. Och sen så tog det jättelång tid innan tvåan kom. Och under tiden så slängde de ut ja, ett par hundra eller hundra kanske licensspel. Som alla sög Pekka Mm, mm, mm. Alltså. Det går inte längre. Det känns som att de har gått ifrån lite. Men... De var ja, ju så men... bra en gång i tiden. Ja, nej, alltså, om man tänker efter så. För om man tittar på Zelda-spelen så har det ju varit typ två Zelda-spel per konsol hittills. Har det varit. Och jag känner liksom att på grund. De, de förlorar ganska mycket på det på wii på grund av att wii höll, höll sig så länge. På grund av att den förra generationen konsolen höll sig så länge. Och jag känner att de, de, de har försökt hålla på det och jag, vet inte, jag förstår inte riktigt varför de måste ju komma med någonting mer eh, i de stora franchises som de har. Jag menar, tre släpp till Zelda-spel. Kom igen nu. Ge oss någonting bra. Det absolut oh. tråkigaste tycker jag är att att de kan utveckla själva sina spel. Liksom. De har ju, har ju egen mm. tillverkning. Men de, tar all, de har inte tagit fram någon nya IP på vad då? 20-25 år. Liksom. Det, är liksom, det var ju Metroid, det var ju Zelda och det var ju Mario. Och det, sen har det kommit Zelda och Mario, och sen har det varit Mario och Zelda och Zelda och Mario och Zelda och Mario. Så, kan, om de kunde, liksom ta allt det här som de faktiskt kan så bra i sig Super Mario och Zelda och Metroid kanske gör någon fusion på det där och göra någonting nytt. Ta tid, gör det. Och ge spelarna en ny, ett nytt IP och håll såklart kvar vid de gamla, men föd upp nya. För just nu så har de bara hållt De håller bara så här sina stackars händer kring de här tre titlarna och försöker liksom, ja, men allt annat, det låter vi tredje partstillverkare eller utvecklare göra eh, på någon gammal eh, tecknadsfilm eller något medan vi håller kvar vi de här för de får folk att köpa enheten och sen så kan de stackare köpa Kung Fu Panda 2 eh, och framgångspelare eh, men de, de, jag tycker det är så synd en så genuin studio som Nintendo faktiskt också är liksom, kan inte ta fram egna nya IP. De förlitar sig bara på sitt gamla. Och det är klart att de, de gör det, när de gör det bra så gör de det riktigt bra. Men det är allt de gör. Det känns, ett, ett, det känns två, Ett, två, tre spel per generation det är liksom som är jätte, jättebra och resten är liksom några trotsiga kopior och sen har vi resten licensierat drabben. Ja, men det är det som är grejen med Nintendo behöver verkligen ta sig i kragen och göra fler spel till sina egna konsoler, liksom. Det blir så... Lagt med, med spel överhuvudtaget För några av de bästa spelen till ja, nu, nu spelar jag inte jag Wii Så mycket gjorde jag inte Men de spelen som var där som jag spelade Var ju bra i alla fall mm. äh, men ett, av de, ett av de spelen som jag spelade Så mycket av jag är, du, Som sagt på den här podcasten Jag är inte en bilspelsperson är inte, Överhuvudtaget Men det finns ett spel till Wii Och har ni ett Wii och inte det här spelet. Så sp och spela det. Det heter Excite Excite Truck ett, ett av de bästa spelen till Wii faktiskt skulle jag vilja påstå. Det, det är så roligt det här. Jag vet inte riktigt. Jag, vet inte jag vad trodde vad du är. skulle säga Mario Kart. Nej, är, Excite Truck är ett sådant där spel. Jag vet inte vad det är. Jag gillar inte, bilspel, jag inte. ja bilspel. Det, det, det som är bra med det är att det är en ren arkad uh, Racer Ja. Det, det, gör man en sån bra race liksom. det, det funkar för alla För det är så lätt att sätta in sig i dem liksom. mm. De som gjorde, jag vet inte vem det är som har gjort Excitetrack eller något där. Jag, har, jag har inte kollat in på det överhuvudtaget Men få dem att göra Excitetrack 2 till Wii U Nu Jag kommer köpa det ja, Alltså problem, problemet är ju fortfarande Att de måste ha en IP För att ingen kommer ju längre Nu när Xbox One och PlayStation 4 som det är en PC-arkitektur på dem så kommer vi alla tänka att vi gör bara till de konsolerna. Vi vill inte göra något till Wii för då måste vi liksom göra om till så att det passar för Wii och det kommer inte bli samma sak. Så nytt IP, det är liksom det enda de har att göra egentligen. Ja. ja, de kommer få det ganska svårt för de tre plattformen, PC, Xbox och PlayStation kommer bli väldigt dominerande sen när när det väl har kommit igång, sig kanske ett år efter launch på båda enheterna och allting är lite i rulljans. Det börjar komma ut lite titlar. Man märker att eh, konvertering eller vad man ska, ska säga funkar mycket, mycket smidigare på grund av arkitekturen. Eh, Medan lilla Nintendo står där för sig själv liksom, och försöker hitta på sina egna titlar. Och de, så som det liksom, ser ut idag så har de ju, som vi sa, nu inte så många liksom, komma med. Alltså, är... jag, jag skulle vilja säga att, att, att om Nintendo inte skärper sig Med den här med Wii U Och ger ut bättre spel till det Och skaffar lite exklusiva och sånt Som folk verkligen vill köpa Så kan jag tänka mig att det här blir sista Nintendo Spelkonsolen eh, mm. jag, jag kan tänka mig det faktiskt Jag, jag kan, eh, kan alla, tänka mig att de alla, för... alla fall, I alla fall inte utöver handhållna Spelkonsolen Precis, jag kan tänka mig att de de måste ha sett, alltså de, de är inte dumma i huvudet de där. De ser ju att det här säljer ju fruktansvärt dåligt. Det är ju helt otroligt vad dåligt Wii U har sålt. Och eh, det är väl på sätt och vis mycket till fel till pr främst nästan skulle jag tycka. Men å andra sidan så de har de inte kunnat gett några bra launch-titlar så mycket värst. Och de har väldigt begränsat material överlag, lag på titlar. Så... Eh, till nästa, om det blir en nästa generation, så måste det vara ett stort hopp och eh, någonting innovativt. För det är som de gjorde bra. Det var därför Wien sålde så jättemycket på grund av eh, den här motion-kontrollen. Liksom. Och framförallt då att eh, folk hörde om det och ville testa, och sen köpte de den. Så kanske de bara körde liksom, de här sportspelsgrejerna och sen inget mer. Men då fick de in spelarna De fick in nya spelare framförallt Och det var där som fick dem att gå runt Så jäkla mycket Nu har de kört samma sak och lite tablet-grej där Och inte annonserat tillräckligt Och gör dem ingenting stort Till nästa generation om de nu orkar göra en till då. Så uh... Wii U 2 <laughs> <gåll> <gåll> ja men om vi säger så här. De gjorde ju ingen vidare bra ifrån sig nu på et som de inte hade någon presence liksom. De hade ingen show, de hade på sin Nintendo direkt, vilket bara Nintendo-spelare ser på Som det är liksom via, de, via Wii U då. De hade liksom På golvet här, men de hade ingenting att visa upp Så ifall folk kom dit, de bara Nintendo? Nej, Jag har ingen aning vad de gör för något Kan har inte visa upp någonting man går dit, Gick man dit, så såg man liksom, kanske något som var på golvet Men man har ingen aning i största övrighet vad de gör för någonting. Det är som de inte hade någon show, ja. Mm. Det känns som det är möjligt att de kanske håller på att omstrukturera lite också. Det kanske ja. Och det är nog därför de har gått ut med den här ursäkten och sånt också. Eh, att, att de verkligen håller på och gör lite ja, omstruktureringar i, i företaget och se vad de kan göra för någonting för att, för att verkligen förbättra det. För de, de som säger, de är ju inte dumma huvud de ser ju vad som händer. Så att... Eh, vi får hoppas att de skärper sig och lyckas göra någonting storslaget. Ja. Jag, jag gissar på att eh, Saturo Yuvetta som är chef för Nintendo kommer troligtvis, ifall det fortsätter i den här trenden i år, alltså nu när de nya konsolerna släpps så kommer han troligtvis eh, få nöd att kriva ner, vilket väldigt många stora chefer har gjort för de stora företag. vi har till exempel EAs chef avgick ju, och eh, Square Enix chef avgick ju nu. Mm. så att jag troligtvis kommer han få han kommer ta på sig skulden, vilket är det typiskt så att alltså, cheferna för företagen, att, att de tar på sig skulden och sen blir liksom börjar en omstrukturering helt enkelt. Ja det är klart att de tar på sig skulden den är ju de som ansvariga Men jag, jag, jag tror att i det här fallet Det skulle nog behövas att det blir en rejäl omstrukturering På Nintendo för att de ska få tillbaka Liksom, ja. och se, liksom Det här är vi det, gå tillbaka liksom, det här är vi bra på Det här måste vi göra igen Vi måste fånga liksom, uppmärksamheten hos våra gamla spelare Att de ser att ja, det är där jag minns liksom, Det är där jag, som jag tyckte om med Nintendo Det är där de behöver igen mm. Good words man I Har vi know. några andra nyheter? Eller ska vi gå vidare till vad vi har Vi hade ju den här källkoden uh, de har hittat i Steam där det stod, där det finns liksom att eventuellt... Jag vill ska bara förtydliga här att uh, det var alltså inte en uh, person som hette källkod utan det var alltså <laughs> en källkod. Ja. En källkod i, i, i själva Steam där det, där det finns någonting om att man ska kunna låna ut spel eh, med, med sina kompisar. Uh, men som sagt, det kan ju vara en gammal kod på någonting de kanske tänkt implementera i själva Steam, men det har inte blivit av och bara koden har legat kvar. Så vi får, vi får helt enkelt se, men det, så här är det ju ifall folk sitter och går igenom koder och sånt att man hittar ju saker som kanske inte kommer ut eller som eventuellt kommer komma ut så vi kan ju alltid hoppas att det är någonting. För de ser ju någonting framsi gör liksom att nu kommer ju Playstation och Xbox har ju nu här eller hade i alla fall det här att man skulle låna ut och de kanske vill köra på samma stuk att vi vill också vara med på den saken för då kommer de sälja, folk kommer köpa sen i får de testa någon kompis spel. Kanske de blir sött att Det här var ju riktigt bra. Jag tror man måste köpa det själv. Det är ju det alltid sånt här låna spelar folk handlar om. Det är ju det som även eh, man ska säga att titta på gameplay-videos och sånt på Youtube Att se på Let's Plays och sånt Det är också det det handlar om är ju Att man ser någonting som verkar intressant Och så, okej, okay, då köper vi det och spelar lite Det, det är ju allt det Det är ju, det är ju som, vad ska man säga, sekundär PR nästan Det är ingenting som de aktivt går ut och säger Hej, det här spelet, titta här Utan det är ju mer som en polare kommer och säger Hej, kolla det här spelet ser intressant ut Vill du ju också spela så att, äh, det, det känns ju som det, det är en bra strategi Jag, jag skulle bli väldigt äh, Vad ska man säga, glad äh, Över om något sånt händer Att äh, man kan äh, Jag vet inte om, om jag skulle Säga att jag skulle nog aldrig kunna tänka mig Att man ska få kunna spela igenom hela spelet Från de polare Men att åtminstone få testa på I alla fall det vore ju någonting. Precis, som med tanke på att eh, demos idag är i princip nästan eh, liksom det, det är väldigt sällan det kommer ut demos så är det just där sättet folk får testa på saker kanske som kompis. Så, och absolut så är det ju också att när, när en polare säger men du det här är ett bra spel då lyssnar man ju ofta på det här väldigt mycket mer än man skulle göra via typ de svenska dagbladet göra en recension av ett spel exempelvis. Eh, Ja, när, det, när, när det gäller liksom att prata Alltså om man pratar, pratar om spel och sånt Så word to mouth är det bästa sättet egentligen För reklam och helst ska det vara någon som man litar på ifall, Som du säger, ifall det ska vara Aftonblad så tänker man, men vad vet den här personen om spel egentligen mm, Precis Det gäller ju även för spelsidor Och sånt där som, som Game i och alla såna där De, de man litar inte riktigt på det av någon anledning, för det känns som att de alltid är utköpta av företagen och så. Så då ser, då, när jag tittar på såna spel, är det någonting som ser ut? Tittar man på trailern och så där, ser det ut som jag skulle gilla det? Ja, okej, okay, då kanske jag köper det. Eh, eller så ser man på en Let's Play eller något sånt där på, på YouTube också väldigt bra sätt okej, okay, man ser hur det ser ut. Okej, okay, det här verkar intressant att köpa det. Men det är väldigt sällan som man köper ett spel ute bara från en recession. Eller så kan man gå och titta på Total TotalBiscuit Då hör man på direkten Vad som är fel med spelen i alla fall Fast <laughs> han, <är, laughs> han är så cynisk Han då. är så cynisk, han bara, det här är bra Okej, okay, nu har jag sagt det, nu tänker jag berätta Vad som är skit med den här spelet Sen är det typ 20, minuter bara vad som är skit för ja, men I grund och botten, det handlar ju om att Den du lyssnar på, att du har förtroende för den Om det är du, nu din kompis Eller om det är någon Youtube-kanal som du har jättestort Förtroende för eller som i mitt fall, jag läser PC Gamer Jag har gjort det jättelänge Jag vet att den här som recenserar där, Han har samma smak som mig Och jag följer de råden Jag har faktiskt nästan alltid köpt de spelen Och det har alltid visat sig Spott om liksom Och det handlar om att hitta rätt väg För sig då, Eller så lyssnar man på Unknown Fanboys podcast Det går också uh, uh, uh, uh, uh. Moving on Moving on jag äh, vi kan göra lite PR för oss också, va? Nej. Ja, men vi är inte direkt recensioner, vi, vi beklagar. Äh, vi, men... vi tar lite kortfötat. Äh, lite Playstation-nyheter, lite kort. Liksom. I förrgår så släpptes patch äh, 4,45, vilket var en total blunder från Sony sida som äh, efter att folk hade uppdaterat med den nya patchen så slutade deras Playstation att fungera. Äh, vilket gjorde att de blev överrösta på deras hjälpforum och nu idag... Så har de tagit bort patchen för att det, det, är för mycket. det var tydligen för mycket problem så att den krassade bara allting. Och frågan är i ifall om att de konsoler som blir påverkade ifall det går att fixa. Det vet de fortfarande inte. De håller på att utreder vad som gick fel. De, de tog... Ett steg framåt och två steg tillbaka. Nej, nej nej. Vi, nej, nej. Det har varit precis vad E3. Jag tror att Xbox hackade och lade upp en skadlig källkod. Åh, oh, Jesus. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är där jag tror. Wow. Det, men det, det här skulle inte få ordentligt ifall, det skulle, ifall det helt plötsligt någon skulle vinka någon, någon reporter som är totalt döm i huvudet. Liksom bara, det är säkert en del av kriget mellan Xbox och Sony. Vi liksom. mm. skriver det liksom den vinklingen. Oh. Alrighty yeah. then. All Alrighty then those guys are incorrigible. Uh -huh. <laughs> okay, vad vad vi vi har inte så mycket. You so want much, to hear but... the most annoying sound in the world? Yeah. Ja, det brukar kallas för näs. Yeah. Moving. The on. sound of silence. <laughs> Där själva avancerar muskulär för, <laughs> för har sett dem och dummare då. Då skulle man ha förstått den referensen. Ja, nej, jag förstod att det var en referens till det. Men nej, jag eller... Fine, fine eller... Vi, tar, vi tar. Det här är den sista jag har på spel. heter just nu. Det är Oculus Rift. <laughs> så, nu har jag sagt det. Moving on. Yes, ja, precis. <laughs> ja, och med det här så tackar jag vi för oss. Jag med det här för någonting också innan vi går vidare. Oculus Rift är en spelkonsol. Du är mer eller mindre en liten. Monitor du satte framför ögonen Det ska vara 3D Monitor, eller du ska kunna spela Vanliga spel också, Alltså utan att ha 3D eller sånt, det är som ett visir Helt enkelt, med två stycken Skärmar framför ögonen, så du kan få eh, 3D-bild Eller liksom bara spela liksom, på, ett, på ett nytt sätt Och eh, Det var ju på, starten, det var på Kickstarter Och deras mål var Jag tror en fjärdedels Miljon, och de har nu Fått eh, sponsring med 16 miljoner dollar för att kunna utveckla den till fullå så jag tänkte väl mer vad nyheten angående ja, och... nej, det, är att de har, att det är att de har fått 16 miljoner i investering så att nu kommer det ju liksom det är säkert att de behöver inte oroa sig mer för pengar i det sättet, att nu kommer det att bli en, en grej, vi får ju hoppas att det är någonting och väldigt många spelutvecklare och sånt har, ju liksom börjat, har ju investerat i det och liksom börjat Testa och se hur bra deras spel ska kunna fungera. En del spel måste tyvärr ändra om sig som det måste vara i first person för att det ska fungera. Man kan inte ta ett tredjepersonsspel och spela för det, det blir liksom helt fel. Jag tänkte med det var någon specifik nyhet där som var angående spel för ja, du, vill, du, vill, du vill komma till att de ska ha erotiska äventyr på Rock Det är där du vill ha, eller hur? <laughs> wicked, wicked Paradise. Det får, bara, det får mig bara skratta Jag vill inte riktigt vad jag, jag, jag Det de stod ju i den där eller, Nyheten då att det skulle vara lite mer som Let's shoot Larry Stuk i det men jag, alltså, jag, jag är inte förvånad Det är jag inte Men samtidigt så Ja Plus, det står att det här är ett äventyr för heterosexuella människor. Men att de senare, senare hoppas att det ska kunna komma ut till allas olika sexuella läggningar. Och nej, nej, Heterosexuella män bara... var det faktiskt. Fine, heterosexuella män då. Men då tänker man, eh, okej... Okay. Vad ja. heter spelet, så här? Wicked Paradise. Okej, okay, då väntar vi på Wicked Paradise, Tidelags Edition. <laughs> Vi, vi All righty then. Robs egna favorit. Oh, har ni den med jätter? Mm. Nej, kan <laughs> oh. yes, so, so. vi, vi kanske ska gå över till vad vi har spelat för nu. Ja. ja, jag ville dock bara säga en liten mininyhet som jag kom på här nu. Uh, ja. Mm. Och det är egentligen det angående GOG och eh, det som händer på Green Man Gaming. Och det är bara en liten annonsering för alla som gillar spel. GOG har nu en, en jättestor en No DRM Summer-rea. Alltså Så de, slår över fem... de, slår, ja. de slår mynt på det här alltså. Absolut. Det är över 500 titlar och det är upp till 75% procent på jäkligt mycket där. Så det är jättemycket roliga titlar man kan hitta där. Wow, det var inte um, lite det. Nej, uh, det är 50% de på stort. På det, real myst för 2,99 dollar. Ser jag här, första sidan Precis. direkt. Precis. Uh. Oh. Sen också att, och det är inte lika stort, just nu så har de idag, då GreenmanGaming.com har... Uh, Ubisoft 3 Upp till 75% procent uh, Det var till exempel Heroes of Might Magic, Dark Messiah Och en massa andra titlar som finns där kan, kan, jag, kan jag få hoppa in bara här och, uh, och säga det Att det finns en rea här På Daedalic Adventure Allstars På GOG.com just nu 75% off uh, de spelen är väldigt bra är de Speciellt The Pony 1 och 2 Det är Pek klicka spel klicka Jag har spelat The Pony 1 och 2, A New Beginning Och Chains of Satinav på, på, Av deras, de som finns på det här Väldigt bra spel Jag rekommenderar definitivt Gillar ni Pek klicka så Speciellt The Pony 1 och 2 Humor Ja, hjälten är dum i huvudet alltså Men det, det är väldigt Fresh, väldigt fresh Väldigt, väldigt bra Tre kommer, ska komma här senare i år Det är en trilogiare, men jag rekommenderar starkt Gå och köp det nu Vad sitter ni och lyssnar på oss här? För, eller gör Fortsätt lyssna på oss och gå och köp det samtidigt det är är det, för gött skull För gött skull, gå in på GOG Och köp Dungeon Keeper 2 För det är så jävla bra Det kostar 20 spänn, köp det, gå, gå nu. Vi tar en paus här och så kommer vi tillbaka Så så, nu har de Så. Robert, nu att, Robert, du säger att hjälten är totalt dum i huvudet är det typ Space Quest-dum i huvudet? Eller? Alltså, han är ju alltså, han är egocentrisk idiot. Han, han lever inte riktigt i samma värld som alla andra gör. Han inte, och han tänker, Köp Dungeon Keeper 2! om oh my god, Fredrik, får du, får du, får du nog pengar ifall de köper väldigt mycket? Ska, ja, de, ska, ska de skriva liksom också något speciellt liksom att vi har blivit rekommenderade via... Annons fanboys! Vi, vi kan ju se om vi kan göra något sånt, men ja nej men i vilket fall som helst. Uh, köp, sa du, Dungeon Keeper 2 och uh, och The Pony 1 och 2. Väldigt bra spel. Uh, Gå, gå på GOG.com, mycket bra spel där GoodOwnGames.com Precis så, så Fredrik, vad har du spelat sen förra veckan? Jag har spelat Shh. Ingenting alltså <laughs> det Är det en tundra boll som rullar över? Ja, det var visst det. Jag har köpt spel, men jag har inte spelat spel Vad har du köpt jag... för spel då? Nej, inte något särskilt eh kanske är det resela. Ah, Nej, jag köpte Hitman och <laughs> ja, lite sånt där. Så, Vad sa lilla frugan om att du köpte massa spel då? Uh, Darkness 2. Ellen <laughs> <laughs> uh, wakes Night American Nightmare. Jag Känner att han det. Uh, Call of uh. Call of Juarez, Ganslinge. Det är uh, det nya eller? Ja, den senaste. Fick okay. den från 20 eller någonting. Mm. Ja, en hel drösa andra spel som jag inte känner. Då kommer vi, ha en väldigt, vi kommer ha väldigt många spel att recensera nästa vecka alltså då. Nästa vecka? När det blir... När du någonsin spelar någonting och vill vi recensera <här> någon <här> vi, vi återkommer om det är typ september. <här> <här> ah, jag har ju kört. Jag har, bara, jag har så att jag har manglat de små stunder jag har Enbart på Defense Grid. Ja, jo, jag har sett dig online på... på mm. um... Nu har jag av alla de här 87 prestationerna, eller achievements, 86 stycken av våra ängfarr. Är det en väldigt jobbig eller? Ja, det, det, är att få, det är att få guld på 150 missions på uh, första kampanjen. Oh, lycka till. Jag har 119 guld. Mm. I'm coming there soon. <laughs> Please don't. Japp. Hey, people, people! I need help. <laughs> so. Nej, nej! Tower är gött, Och nu kör jag på det bra för att inom kort så kommer Plans för Zombies 2. Mm. Ha. Fredrik, har du kollat någonting? Eh, eh, Sanctum 2, är det någonting som verkar intressant för din del? Jag vet inte. Ja, alltså, jag... Sanctum, första Sanktum var en bra liksom, indititel men um, man körde och sen har man kört klart lite. Jag tycker det funkar bra, men jag vet inte vad de har gjort i tvåan riktigt, men jag kommer ju köpa den sen när den går ner lite i fix. Definitivt. Så är Dead Island-spelen då bra, eller är det värt att spela, <här> eller? Uh... Uh, jag har ju spelat hela Dead Island ju, både med bror, min och din, din bror också så men uh, det är ett, det är ju ja. Alltså det är ju, ifall du tycker om hack and slash så är det ju klart prisvärt spel, det, det är ju inte det snyggaste spelet, det kan jag inte sticka under stolen med men det är ett intressant Ja, ah, nej, jag ser här att man kan få båda Dead Island och Dead Island Riptide för eh, under eh, 200 spänn. Mm, på Steam. Mm, jo. Uh, ja, ja, alltså, det är ju... Det är det, väl okej? Okay. Alltså. alltså, det, det är ett ja. så här mm, spel. Det, alltså, det går att spela, men uh, det är ingenting som man sitter här, och jag måste gå tillbaka och spela, utan det ja jag kan köra en stund i det här spelet. Och ja. Jag håller gärna lite zombies och ifall du har någon att spela med, desto roligare som både jag och Kenny och sen spelar vi med Simon ju, och det är det mycket roligare när man har någon att spela med, spelar du själv kanske inte lika, det är mer det är ju co-op som är det roliga ja, jag tror det också, för jag satt ju med där och körde och jag körde ju själv och det där liksom, nej jag vill inte köra det här, det var tråkigt men jag kan tänka mig att med co-op så blir det betydligt, betydligt bättre. Och det är nog utformat för att vara co-op-spel. Så om du gillar co-op och har en massa Steam-kompisar så köper det i så fall. Då är det väl värt. Mm, okej. Okay. Får du se vad jag gör för någonting då. Alltså det är inte något dussidigt spel så där. Det är liksom okej okay, producerat och så. Det är liksom bara lite... Jag tyckte det var ganska lite enformigt och så ibland. Och det var som sagt inte så jättesnyggt. Men och pro däremot problemlöst... Oh, kanske inte så jäkla... Det är så mycket dåligare... Alltså mycket är sån här upprepning av Quest. Gå och hämta de här sakerna. Ja, det är ju hela tiden. De här grejerna. Det, där ligger problemet. Det är extremt repetitivt. Och sen är det här... Achievement är liksom utforska ön och såna där saker. Det är såna saker, men... Alltså, Nej, men om vi inte... säger så här, det, det, och det finns billigt pris och du har pengar för, köp det för det, mm. du, du kommer ändå få speltid liksom, uh, som okej, okay framförallt om du gillar co-op. Och... Plus de har ju det här systemet att ifall någon spelar spelet samtidigt som dig och de är på nästan samma ställe så kan, du, så kan du hoppa in i deras spel också. Det kommer upp att den här personen i närheten, vill du joina den och spela ihop med och köra co-op? Mm. Det är ganska intressant så här spelmekanik de har lagt in ju. Eller så köper jag Trackmania-stil det, det är lite grann som de hade i Need for Speed nu Det här liksom att och ni, ni, ni kör liksom samma Och nu blir det plötsligt eh, co op multiplayer spelande Och sen går man över till single igen mm, Det är sam okay. samma stil där ju ja. alltså, Jag får kolla på det och se om jag. Ja, ja, jag som sagt, som Fredrik sa Hittar du billigt att liksom ha kompisar Som, som, som är intresserade så köp och Spela ihop i Sofa, det är den bästa mm, okay. Jag kan säga Okay. Så, är, det, är det allt du har uh, gjort, Fredrik, i Spelvägen? Jag har spelat Angry Birds. <laughs> okay, hur många, hur många gold stars har du nu då? <laughs> jag, är, jag är på sista jäkla världen. En barnjävel jag suttit mig i tre dagar nu. Jag ger mig inte. Jag mig ska få tre stjärnor på den. Här. Ge den till dottern så fixar hon det där. Nej, det är hon. <laughs> hon, hon får det inte. bara rent tur, hon, vet du. Hon, nej, men hon, hon tycker bara om när de låter. Så hon brukar skjuta upp. Ja, hon brukar skjuta bakåt liksom. <skratt> ja, Det låter roligt, pappa. Ja, visst, jag det. det. Du kanske ska sitta på de där grisarna där borta. Nej, så. Problemet har de låter precis som sin pappa. Hon låter så högt. Ja, ju. Om du ändå lärt så. Ja, gud. Så, Rob, var du kört? Två spel jag har spelat... Uh... Okej, okay, Danny, var du kör? Nej. <laughs> <laughs> är, det, är det tillbaka nu för att jag tyckte att du lät som en tjej, eller vadå? jag yep. sa jag inte det högt? Okej, okay. ah, i alla fall. Um, jag har spelat Assassin's Creed 2. <laughs> Oj, förlåt. Och uh, är det, det är de spelen jag har spelat faktiskt. Jag har, okay. inte, jag har inte kört med. mer. Är det är en spel. Ja... Oh. Jag köpte ju The Witcher 1 och 2, gjorde jag ju. Ja, de har ju redan varvat, Jarre, var snabbt. Nej, jag, jag har inte spelat dem än. Har, jag inte. har du den? Jag har installerat ettan, men jag har inte spelat den. Sen köpte jag ju faktiskt... Det var ju lite billigt på... på så, här. så jag köpte mig eh, Halo eh, 3 ODST gjorde jag, och eh, Dragon Age Origins och Assassin's Creed Brotherhood. För att jag inte hade de spelen. Jag var tvungen att sälja dem när jag flyttade tillbaka från Skottland. Så att, eh, jag köpte in dem igen. Bara för att ha dem Ja, och sen när jag, jag, när jag är väldigt klar med Assassin's Creed 2 Så ska jag gå vidare till Brotherhood ja. Så att, uh, tänkte jag köpa det istället, istället för att behöva låna det Från min kära morbror som bara blir arg När jag inte lämnar tillbaka dem efter två dagar <laughs> Ursäkta mig, det var du som kom nu Har du spelat här spelet? Jag var nej jag har inte haft tid bara, Ja men du har här. haft det i två månader nu så jag tycker jag det är alls. Shut det, up då du det. Och du, jag brukar i alla fall spela spelen direkt när jag, jag får Jag har inte det. ens en Xbox här just nu. Ja, det är ju inte mitt problem. Här, inte. <laughs> över till dig, Dr. Phil. <laughs> du, nu är det väl ändå vad, vad du har spelat, Danny. Ja, det var ju klart. Uh, jag har spelat, ja, förutom... Vi uh, är idelöra! Simpsons, som jag brukar spela på en bil, så jag har spelat uh, Alien Colonial Marines. Oj! Ja, hur var det? Uh, väldigt buggigt. Fortfarande. Uh, så du älskade det väldigt mycket. Alltså. Uh, Vi säger så här. Uh, jag gick upp för en ramp, uh, hukandes, uh, medan min bror tittade på sin skärm. Där stod jag spikrakt och liksom hoppade och ibland sjönk man ner genom golvet på hans skärm uh, Så so, uh, det är. Ja, uh, jag vet inte vad jag ska säga. Uh, men, min, min ingen... fru, min fru brukar säga "sömnomna". Ja, jag vet. Skyll Du är själv själv. Ja, jag vet. Du har köpt skiten. Ja, men vi tänkte för att det är co-op liksom. För att spela själv, det är inte lika roligt. Men är co-op, och short, det kör vi på. Tänkte, det kan inte vara hur jag vill. Men det spelar ingen roll hur mycket de passar. Det kommer fortfarande att vara väldigt buggigt och sånt. Men det är sånt man får helt enkelt ta. jag hoppas att vi får se hur det blir med den här stämningen över det här spelet. Mm. Nu, ja. Jag äh, tänkte och... faktiskt för jag såg där på, på någon rea. Det, det var spelnyckel.se Jag tror de eh, ska stänga ner mm. Så de säljer ut allt tid för bajs Låga priser Och sen sista dagen något innan de stänger Då kommer de ge bort nycklar Men till och med där fanns Eliens billigt Jag tänker, nej <laughs> Nej, jag vill inte Inte som de betalar dig för att köra för att ta Om jag det. får den gratis ska jag ta skiten Nej, inte ens då Nej, nej Ja, det är klart att ta utrymme på vad du ska jag kanske inte oh, behöver installerat. Det, det är tufft, vet du. Kan du bara ligga en styr riktigt ut, bara Jag spelar klart alla andra spel. Har bara det här kvar. Ja, den dagen jag spelar klart. Alla, alla. alla spel i världen då. Det finns bara Aliens Colossus. Alltså det är nog jobbigt nog att spela klart alla som jag har i min uh, steam -lista. Det kommer mm. vara så här. När världen har gått under, Aliens har invaderat och sånt där. Och du har... Jag tog alla... precis bort det Space-spelen för att de sög så... <laughs> är jag kvar däremot för det var lite bättre. Men om vi går tillbaka till spelet, alltså utöver de där buggarna. Det är ju inte den mest intressanta storylinen egentligen. Eller det snyggaste spelet. Eller... Eller någonting överhuvudtaget egentligen. Men det är ett Alien-spel så det är väl det som den lilla får ligga. Sen är det ju faktiskt så att du har ju betalat för skiten. Så då måste jag har faktiskt betalat att jag ska, det. ska fan njuta av spelet på något sätt. Det ska spela igenom. Så ska... jag skrika åt det. Ja, ju ibland det är, Jag måste säga här, det är väldigt långa banor De kan vara tre meter ibland Ja, till med Det är så att jag får plats med näsan precis mm, Ja, tre meter Lite det är. trångt, ah. jag får stå vinklad lite lätt sådär Om alltså, jag, alltså, jag, jag... jag är högt i tak så <laughs> jag, hoppas lycka. Lycka. Alla... jag hoppas alla som lyssnar på det Och förstår att liksom Daniel har en stor näsa, näsa. Ja, jag... Daniel har en stor med. näsa Titta på våran bild vi har så kan vi se liksom att det är inte är en stor näsa. Men, men, alla flickor där ute, alla men... där ute, ni vet vad man säger med dem med stor näsa. De små mm. Eller, mycket snor. <laughs> <laughs> Oj, snacka om Outdoor Subject. Ja, yep. du får köra klart det där och sen när du väl kört klart det typ till jul, mm. då kan du berätta, ja ah, det sög. Vi, vi kan fram vi... stor... Då kan vi höra Om jag, jag är på showen live Bryter av skivan sådär <skratt> <skratt> Nej vänta Jag Jag betalar pengar för att jag tänker inte bryta av den alltså, Du kommer ju aldrig få tillbaka De pengarna ändå right? Nej, jag du, jag... Vet... du kan inte <skratt> köra om skiten heller så det... Du kan mm. sälja det på, på typ Tradera eller någonting Ja kan det, det den kanske, den kanske finns någon idiot som inte har talats om då, köper det. Du, jag har sett tillräckligt många som vill bli av med skiten Tradera ändå så, och de Ja det är klart att folk försöker att bli av med. Mm. Du kan ju ge bort det Eller ja. <laughs> Eller Det är, ja. äh, kanske är perfekt tillfälle för att runda av Den här biten av podcasten <laughs> Ja, kanske det <där. laughs> <laughs> Vad säger du? Jag förstår inte vad du menar mm. Men äh, som sagt, avslutning av den del äh, Spel bra um, Okej okay. Spel bra, vi, yeah <skratt> och med det här så tar vi och rundar av den här lilla hörnan av spel. Ni heter spel som jag har spelat. För. Det var ju jättemycket den här veckan. ja, Gå till GOG. GOG. Ja, gång. Alltså, gå det, det är, gå till det är tufft Men. för alla jobb nu så det blir mindre spelande. Jag är det, ja. där, då, så idag. Ja, jag har inte tid med sånt. Jag är pappa. Ute och, far och är far i Stockholm och annat. Utan Men har man har äh, barn faktiskt sina barn. Precis. vi avsluta podden här nu. Vi ska ju bara gå till nästa del. Gå ja, jag ensam. försöker här för vi ska ta en break så är vi strax tillbaka. Hej då. Så är tillbaka här på Unlong Fanboys podcast Den med extra mycket näshår um... Men vad <laughs> uh... Så länge det är roligt så Och vi har ju även uh... Jack of all nerds Flanders Larsen <laughs> uh, Hur som helst Vi har en in... <laughs> <Va fan? laughs> Film och tv-serier Och lite nyheter på det här Har vi sett något det är frågan, men börs... Först! Börs! Börstorp var ett ställe i Majestad som min släkt hade. Men! Har det varit några <laughs> nyheter? Har det varit några nyheter på film- och tv-seriefronten? Som är, stora. Inte som är så här, stora. Det kommer en ny serie i höst. Uh, ja, det... Vi <skratt> <skratt> har ju att Robert Downey Jr. har skrivit på för att vara Iron Man i Avengers 2 och 3. Wow. För, de, för de som tycker om Robert Downey Jr. som uh, Stark så tror jag att de är ja, glada att, att han kommer tillbaka. Ja, men självklart. Han är ju så bra så. Är det lät bra. sarkastiskt där, men det var det inte Jo, precis, ja. Det lät inte tycker jag. Jag tror han fick ett par miljoner, så han går han nog skrattandes till banken. Prec varje dag. Banken? Va? Mm -hmm. kan dit och göra. Nej, Han går till sin säng och stoppar ner en sedel Han var en till nu, mjukare <laughs> Ja, för han är så hård För han är ju rönt Åh, jesus. Uh, för uh, utöver det så har jag faktiskt en nyhet Där angående Lite, okay. jag kan ta den nu i början här När vi precis har gått över från spelbiten här uh, Mass Effect-filmen är uh, den, den, den är fortfarande På gång Är den Säger Vi hör nu alltså ett väldigt väldigt högt hörrande av miljoner människor där ute som verkligen ja. bryr sig, bryr sig. Ja, nej, men De säger det att den är på gång i alla fall De håller fortfarande på att jobba på den men de tar sin tid För de vill inte göra alla Mass Effect-fans besvikna Det kommer de göra i alla fall ja, precis. Så att, Och de säger även att det kommer inte bli någon Mass Effect-tv-serie i alla fall kommer det inte bli. Så att det, det var allt de hade att säga om det, tydligen. Så det är istället. Precis. <laughs> ja. Men spela inte spelet. Okej, okay, moving on. Uh, Dum och dummare 2 är på G nu igen efter flera år. Ja, är det, det, där det är ju intressant. Det där är ju intressant. För där har vi egentligen en spelaren på plats igen efter den här monumentalt super superkult-filmen dumdummare, som varenda varenda människa som har vet har sett. Eh, eller vänta, Robert, vad tycker du om fels? filmen? Robert, vad tycker du om filmen? Det den... film. <laughs> det är klart, de kan inte göra utan Jim Carrey och de kan inte göra utan Jeff Daniels och nu om de är på på riktigt så... Det, de, de är i alla fall sagt att, sagt att de är på är, att de är helt med på att vara med och göra sina gamla roller. Det här är ju tack vare Universal och Red Granite Pictures som det här nu förhoppningsvis ska de inte göra bort sig nu igen och kranta till men förhoppningsvis så är det på G igen i alla fall. Vad hemskt. Det, det, det, det som jag tycker är kul med det här är ju att uh, Jim Carrey som har gjort ganska blandade eh, filmer nu han är ju till, till exempel med Kick-Ass 2 han är med i Anchorman 2 som kommer även om det är säkert en cameo men framförallt han har gjort mer seriösa roller, nu går tillbaka till egentligen en av de två roller som egentligen satte honom på eller en av de tre roller som satte honom på världskartan det var Ace Ventura, och det var The Mask och det var dumma och dumare. The Mask, verkligen yep. mm. Vad menar du? Nej, jag vet inte riktigt, jag kände aldrig att den har varit, där. Men, eh. mm. för, för oh. för jag bara... Eh. För, Alltså, Fredrik, ska vi kanske sluta med några 89 alls i den här podcasten? Så alltså, Max, jag har han, sett Ma filmen! Max ligger och sover just nu, och Robert han bara... Jag är ingen aning mm. vad du pratar om, Alltså. Jag har, här, se jag har sett The Mask, jag tyckte bara den var rätt dålig. Nej, det kan vi blocka honom ifrån här podden. här, <laughs> eller? Okej, här med, du är inte en medlem, i någon fan. Du <laughs> är fortfarande guest. Plus, plus, att, plus att det är The Ferelli Brothers som gick ut på sin Twitter och berättade den här nyheten, så det är ju ännu mer stöd, ifall det bara var här: ryktena går. Men nu är det faktiskt de ja. som... Nej, det är ju viktigt att de håller i det, för det är de som håller i, det, det som håller i komiken i hela... Alltså, Me, myself, Irene, den där Mary, dum och dummare. Det är tre av de här stora exemplen på deras komediform. Liksom. Ganska så råa skämt. Mycket liksom, visuellt. Men ändå mycket verbala skämt. Liksom, så här, riktigt, både smart och dum på samma gång. Det är det som gör dem så bra. Mina jag och Irene är en av de bästa filmerna som har gjort också faktiskt. Uh, uh, Rykterna går ju också Vad handlingen kommer vara det är, som, det är nu snart 20 år sedan Och det står att det kommer handla om de två 20 år senare från första filmen När de försöker leta upp någon av deras barn Jaha precis I förhoppningen för att få En, en, en ny lever eller något sånt där Ja <laughs> ah, jo Ja Ja ah, jag vet inte <laughs> Det blir spännande att se, men uh, om vi, om vi skissar på så vore det ju perfekt ifall den kommer ut. första filmen kom ju 94 ju. Ja. Så en 2014 uh, release skulle ju vara perfekt ja. i så fall, ja. Ja, jo, precis, precis. Anchorman 2, det är också en jäkla film som framåt Ja, precis. Så, så blir inte till det här nu. Du får jag vänta såg ju att... deras jävla spoof-trailer som de gjorde. Det är ju så sjukt. <laughs> Har du sett det, eller? Ja, jag har ja, liksom Alla de där anchors bara går fram liksom på en så här scen. Liksom bara. Som att det är en trailer. De vet att det är en trailer. och det här är en trailer för Anchorman. Och sen så är ju, vad heter han nu en office-kille Steve Carell bara något helt out of the blue som har ingenting med trailern att göra. Och sen slut. man bara, det var Ja, okej. Okay. Precis, så som det ska vara, Antagligen. Ja, precis. Mm. Eh, vad har vi mer för någonting? Eh, James Gandolfini gick ju bort här. Ganska ja. nyligen på ålder av 51. För er som inte vet, så spelar han i Sopranos. Eh, ganska stor serie. Vilket Robert Ditt fortfarande inte vet vad det är för någonting. Så. Ja, det är ju... Va? Är du hörde tråkigt. mitt namn. Vad? Ja, det är ju... <laughs> ja, vad ska man säga? Han, han har gjort mycket mer än Sopranos. Jo, men det är, uh, en, men det är, det är så det tidigt som mest känd känd en mest känd för just nu i alla fall. I synen han kommer vara med i var en del filmer som faktiskt precis kommer. Incredible Bird Wonderstone som nu går med Jim Carrey och Steve Carell bland annat. Mm. Han är ju med Men som tidigare... Ja, han var ju med då i Tillbildningarnas land och... Vad heter det? Linje 1 2, 3 kapad. Ja, just det. är ja. ja, en hel drös med saker. Han påbörjade alltså, han, en tv-serie också. det lär ju inte fortsätta. Om vi säger så här. han är ju den, ifall Man ser han som när man tittar på honom på olika film. Han är ju liksom stereotypen av mafioser. Så jag förstår mycket väl varför han satte honom. För att han har ju den, den karismatiska stilen på vara typisk mafia är. Mm. Ja, ja. Men det är rest in peace. Yes. Sen har vi ju att Mary Jane i Spindelmannen filmerna kommer, hon kommer bli bortklippt från tvåan och uppskjuten till trean och fyran istället. Ja, det är rätt åtna. Helt okej, okay, tycker jag. Hålla på att komma in där och tro att de är något. Men hon är ju ju. Det, är... mm. mm. mm. det är förstås en plus poäng. <laughs> wow. Jag tycker det är intressant att liksom klippa bort hela hennes liksom appearance i och liksom bara flyttar över den. Så. Men om det är så lätt att klippa bort, då är det ju bara en canyon så här kort liten Hej, jag heter Mary Jane. Upp, slut på filmen. Mm, typ. Jo, precis. Men det. det. Det är ju som Sagan om ringen, de klippte bort ju honom på eh, Saruman, liksom, Han var ju upprörd, men han sa Det är lugnt, du kommer med i den förlängda versionen. Så. Då var de mindre upprörd eller? Mm, ja, kanske. <skratt> Okay. Ja, Kristoffer Lee Han är cool, han är över 90 Bast och han har en egen uh, Youtube-kanal Typ, och han är med Och sjunger i dödsmetallåtar. vet ni det? <skratt> Nej! Jo, det är sant, jag lyssnar på dem Han sjunger inte, det är som att han talar Han gör så här Vincent Price-grej Och så kör så här, liksom han... och Så kan man gå in på hans hemsida och så pratar han liksom så här och berättar. Jag tycker om den musiken och det är jättebra och bla bla bla. Och han är över 90 år! Han är ju stenkool den där kuben. Han dessutom var ju så extra jäkla eh, nördig på... Och det här vet ju du, Danny, säkert. På sätten på Lord of the Rings. I och med att han faktiskt har träffat tolken. Han har träffat ja. er tolken. Han har... Eh, träffat tolken och han var ju en, liksom, en stor tolkenanhängare. Han sa ju där att han hade ju sin personliga bok som jag tror var signerad utav tolken. Mm. Med sig på sättet varje dag han var där och läste igenom den hela tiden. Alla blev ju på sättet att alla gick och läste böckerna hela tiden. Bara för att få inspiration. Men det är lite coolt att en som är med i filmerna har träffa tolken och kunna prata med honom om böckerna. Precis. Ja, det, det är som sagt, christofferleeweb.com Gå dit får, <laughs> får ni... Hans, hans band heter Charlamagne. <laughs> yes. oh. Lev för alltid tid, uh, Fortsätt. Lee. Uh, fortsätt! Vi hade ju remaken på Poltergeist som kommer bli, gå igenom nu tack vare MGM och Fox 2000 för att de kommer dela på kostnader och ge ut den tillsammans. Vilket är rätt intressant att det är två stycken som ger ut och finansierar filmen. Vanligtvis skulle jag kunna räkna med att en, antingen det ena eller den andra hade gjort det, men att de gör det tillsammans är rätt intressant inom ja. film. Tänk om vi kunde se en sån kollaboration mellan vad är det, Fox och Marvel. Eller, mm. jo. eller vilka nu är det som har de olika licenserna? Uh, ja, precis, för att det slipper ha det hela tjafset nu med magnet och sånt där ju. Och han slår ja. quicksilver det, det. det är bara fånigt tycker jag egentligen. Ärligt ja, talat. Vi får ja. två olika quicksilver, det är kul. Precis. Uh, annars har jag inte så mycket faktiskt mer att tala om. Uh, på, när det gäller heter. Jag har inte direkt sett någon ny serie som har verkat intressant. Eller någon, någonting om ifall det blir förlängt på en del serier. Så, så du är egentligen klar, alltså? Ja, jag är klar. Tack, tack och jag. <laughs> du, du, du. Där har det har ni hört talat. Näsa! Jag kommer sitta kvar en kvart till, för jag måste vänta på att näsan kommer kommit ur vägen. Du menar att du har gått, men näsan är kvar, för att den... <laughs> <ja. clears throat> Vad? Ja, den är ju så lång, så den liksom keep on going. Keep going. Ungefär som going, de här and gamla and Tex Avery cartoons <laughs> Med uh, vargen som kommer i en limousin Och den bara fortsätter i vinnlighet eller som, eller som rimt skeppet Från Spaceball 1 Från Spaceballs <laughs> Keep on going we, we break for no one Precis <laughs> oh. eh, I alla fall eh, Okej, okay. eh, vad vi har sett för någonting Eller? Ja okej, okay. Var uh, du sett Rob? Ja du Som är <laughs> intressant och trött uh, Ja du uh, Jag har mest sett med Faktiskt Är det med blusa Nej in, inte den här veckan um, oh. <laughs> Ja Jag svarade på Fredrik Men ja, det också um, men nej, jag har smett sett på anime Jag såg faktiskt om en serie Som jag såg för flera år sedan när den kom när Är den här som du har beklagat dig På Facebook så oh, jävla Jesus. mycket oh. Klannad är en sån där anime-serie är, den, är, den är väldigt bra Men den är, den är ja, Frustrerande Ja, och väldigt tragisk också Och uppföljaren till den Klannad After Story är, är alltså vad som hände efter Den serien utspelas sig över en tio år eller något sådär ungefär. Och, det, alltså nej, ja. mm. jag, jag har inget emot att erkänna, men jag är, jag är man och jag grät. Gjorde jag. Det var tårar för den. girly boy. Um, det, det var väldigt sorgligt och väldigt så. Här, det, var, det var, nästan så. Jag var tvungen att, att, att, att pausa och att ta, det, ta ta en minut eller fem eller tio. För att liksom lugna ner mig så jag kan se vidare faktiskt. det, det, så det är en sån jag, jag rekommenderar den starkt faktiskt. Väldigt bra serie. Den är, den är första biten av, av originalet och av då är. Det är väldigt mycket humor och man skattar Jag, jag skattar, alla jag fall så höll på att kikna på flera ställen. Den är väldigt seriös efter det och den kan vara väldigt sorglig Men den är, den är väldigt. Stark helt igenom Och Afterstory också Men man, man känner Under nästan hela Afterstory Så kände jag att jag hade en klump i halsen Under nästan hela den För jag kände, jag kände på mig Vart det var på väg någonstans Och ja mm. ja Nej jag tycker att säga mer. Det är Väldigt väldigt bra är den faktiskt Se den om ni gillar anime. Mm. Bra tips Men utöver det så har jag faktiskt inte sett så mycket Som inte är anime relaterat Faktiskt Så att, mm, okay. det, det det är nog inte... Nej, nej. Mm. Så att, jag, har, jag har lite grejer. Lite filmer och lite sånt där som jag behöver. Som jag ska se och så. Så att nästa vecka kanske jag har lite mer. Vi får se nästa gång helt ja. enkelt. Fredrik? Eh, ja, eller Danny kanske. No. var det tyst. Det var bara som är kvar här. Han är fem mil bort. Men näsa kan ju prata för sig själv kan göra så att... Uh, ja, vad jag har sett utöver standardgrejerna så är det... Jag har sett film Broken City, Gangster Squad, Warm Bodies på Fredriks rekommendation och Snitch. Oj. Jag vill att du börjar med Warm Bodies. Se om jag blir sågad eller om jag blir... ...kyllad. Det var bättre än förväntat i alla fall. Jag så... uh, efter att ha sett treinen så verkar det lite så här... Men det var ju betydligt bättre än vad ska utgav den för att vara. Om vi säger på det här sättet. Vad var bra, vad var dåligt? Uh, vad som var dåligt. Uh, ja. ja, du. Jag uh, yeah. tyckte det var kanske inte de snyggaste effekterna på de här, uh, här skräckgubbarna, kanske. Mm. Det Sånt sånt var mm. lite. Storyn var lite tunn i vissa fall. Uh, på när det bakgrund på en del sak men det roliga var som du sa ju till mig liksom att det började liksom, vad gör jag var, vad gör jag här var, vad ska jag göra för någonting varför jag så ah, just det är det inte hörde. det var ganska kul det är lite noir över det det, det, det är just där som de tar fokuset på att det är främst själva romantiska delen där mm. sen varför blivit som det har blivit och så här, det, det är mer lösryckt så där det kan jag hålla med om faktiskt mm. Men... Jag såg, jag såg en, en post Från någon på Facebook Någon av mina pooler som, hade, som satt och såg den Och tyckte att den var skräp så att, äh, ja. Ja, Men du vet hur det är Smaken är som baken Vissa som... luktar skit Som din, din. kanske då ja. <laughs> uh, Nej men som jag säger så här: Nu är bättre än förväntat i alla fall ja. uh, mm. Så Det är Ja, man tycker om zombiefilmer Och tycker om lite så här bizarr humor Ser den i så fall Mm, och framförallt romantiska komedier. Speciellt för man tycker om är dialoger mellan zombies när de sitter... Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> Vad hade du mer sett, sa du? Uh, Broken City och Gangster Squad och Snitch. Uh, Broken City har jag ju... Tillgäng men inte sett den. Vad är det för något då? Uh, Broken City handlar om en för detta polis som får ett uppdrag av borgmästen vilket gav han sparken att uh, för han har blivit en uh, vad ska man säga att han är för någonting han är en uh, åh eller för någonting järnsläpp uh, han är en sån här som går att ta bilder på här otrogna människor, vad heter det för någonting han är en, Private uh, Eye private eye, liksom, Och han får uppdrag av uh, Borgmästaren att kolla efter vad hans, Vem hans fru har i här Men allt är inte som det verkar vara mm. Så vi snackar thriller Vi snackar thriller Det är en crime drama Thriller kan man väl säga Så. Vem har vi i huvudrollen? Vem har vi vi har Mark Wahlberg och Russell Crowe. Mark Wahlberg spelar ja, den polisen. Och Russell Crowe spelar borgmästaren Och Catherine Zeta Jones spelar äh, äh, Russell Crowes fru. Precis. Där. Nu kommer jag ihåg vilken det var. Precis. Och, Är den bra? Och, ja, det var väldigt bra. Och vi har Jeffrey Wright, vilket jag tycker om som skådespelare också. Han spelade i mig James Bond. Han spelade... Åh, oh, vad heter hans amerikanska polare nu än? Oh. Vad heter James Bonds amerikanska vän i... Jag, jag, jag. Bengt Bengt, precis, han spelar Bengt så. <laughs> Vi drar till där varje gång vi inte kommer på <laughs> Bengt Ja, jo uh, Nej, ja, det var faktiskt helt klart sevärd Skysst ju... Men en, en del saker var ju lite förutsägbara Faktiskt, tyvärr Men uh, det är ju en liten twist i den Som uh, tyckte jag i alla fall Så jag bara, ah, okej, okay. det hade inte riktigt räknat med att det skulle vara så Nice, nice allt är skönt med lite twist. Allt är lite skönt. Men det där det kändes mer så här. Vad händer bakom klisterna? Triller sådär typ. Precis. Lite politiskt, eller eh, Politiskt, ekonomiskt skulle jag säga mer säga. Det är, ja. är e egenvinnande. Och, och uh, Jeffrey Wright spelar Felix Leiter i James Bond. Där kom han på den. Mm. Bra. Vad mer hade du sett? Gangster Squad såg jag. Och, sn och snitch. För er, för er som inte sett Gangster är en ga en maffiafilm det är liksom Los Angeles 50-tal. Joho, grattis. Sen <laughs> gick ju jag igenom för Några podcaster. <laughs> ja, jag vet. Gangster Squad. Ja, nej men det är en maffiafilm bara... Ja, jo där men är. Det, alltså Gangster är. är liksom den polisenheten det är där de heter ju så. De heter mm. Gangster Squad, och det är baserat på riktig historia det här ju. Och jag, har, jag kollade på, jag har sett äh, bakom kulisserna där man får träffa äh, huråsintavarens Hurols, alltså, dot, riktiga dotter. I, i, fick man höra och henne prata liksom, om sin pappa. Och så. det menar karaktären, alltså. karaktären precis. Mm. Det var ganska intressant. Hon, hon beskrev ju saker och ting att så här var det hon, hur hon tyckte och tänkte om sin pappa han, och de vapnen han hade hemma ibland liksom försvann han bort i flera dagar och var borta. Alltså, det var ganska intressant. Ja, och man om man tittar på film så tänker man Jag har inte alltså i verkligheten. Då tänker man sig liksom Ja, inte allt, men inspirerat mycket. Inspirerat, precis Man tänker att, ja, det var faktiskt så På den tiden Mest känner man liksom den romantisering liksom Av den tiden att oh, det var Poliserna precis. var riktiga hjältar Och skurkarna de var riktiga de säger När män var riktiga män och kvinnor var kvinnor Så man bara, ja men vad är de nu För någonting? vi är män och kvinnor de är liksom, eh. Men de visar, det bra också Tycker jag, för de visar just Hollywood På det här, vad är det 30-40-tal eller vad det nu är det ska vara 50-tal. 50 och uh, man ser att det, det är mycket i liksom det är mycket, liksom. mycket slast liksom, som finns ja, även det, fast det är så fint där. Liksom. Och det är mycket så här de tar ju upp det här liksom att så mycket del alltså i, det här är ju ingen, ingen spoil direkt men att det är så mycket av de högre ämbeten som är köpta av maffian nu. Så det har man ju alltid läst lite men att här liksom, är det liksom jag, de kommer liksom att slå ner högt uppsatta ämbetsmän och säga att du är liksom under, jag bestämmer Så fixar det här För annars försvinner du mm. då, säger man, det, då vet man liksom att Det här är en stad som styrs Och ändå är det folk som står upp emot Det här styret liksom att det här är fel Vi, vi kommer att offra vårt liv och våra familjer Liksom bara för att försöka göra rätt Men att vi gör det för att det är det rätt att göra Nej det är riktigt bra film Jag rekommenderar den också Precis. Ja men var skönt Jag tyckte också den var riktigt bra faktiskt vad, vad tycker du om skådespelingssatserna? Eh, riktigt bra. andra faktiskt tycker jag. Mm. De, ja, ja. De, kändes, de kändes väldigt genuina i alla fall. Att de hade ju rätt, karaktär, alltså rätt skådespelare på platserna så att säga. Precis. Sean, Sean Penn, han gör alltid en väldigt bra var ju. Alltså Man ville ju själv slå skiten ur han, men man var rädd för han också. Liksom. Fast de beskrev, för de beskrev ju att eh, han i verkligheten, han var ju en för de hade ju redan påbörjat med Hollywood filmer och sånt och han de skrev han som en Hollywood gangster. Det var ju det. Han var ju liksom här, jag ska synas, jag ska vara på rätt sätt mm. ju, så. Ja. ja, jag kan mm. hålla med där faktiskt fullt ut för jag tyckte just framförallt spådespelen i från Josh Brolin och Sean Penn var riktigt bra. Mm. Och sen att du har med andra spår som är minst lika bra. Precis de, alla, alla liksom såhär Andrahands karaktärer egentligen de Under hans kollegor Och sånt där, och alla andra runt omkring Var ju väldigt bra spelare Även utan såna här som bara var biroller Var ju väl, väl utplanerade för att de skulle ha det rätta karaktären ja, Nick Nolte Robert Patrick T2 allihopa T2 mm. Giovanni Ribisi inte han med? Han är också med. Han tycker jag är bra. Han, han, han är en sån mesig person. Så han, han brukar ju få de här liksom. Du ska vara en hjärna i det här. Okej okay, för att du ser lite, så här, lite dorkig ut. Så vi tänker Men att du han får kan vara lite. Gång. Jag tycker det är så många gånger jag har sett att han i någon riktig slämboll. Han har väldigt varierat. Jo. Men det, det är ju en fördel där ja, i det här fallet. Ja. Och sen var han ju bror till Phoebe och vänner också. Yep. <laughs> ah, Japp Men eh, den tyckte du var bra Vad hade du sist sett då? Snitch eh, Det är en eh, thriller Med eh, alla våran ah. Dwayne, Dwayne The Rock Johnson I huvudrollen Okej okay. kort, kort och gott eh, Hans son tar emot knark Från en kompis DA kommer och sparkar in dörren Han blir fasttagen Kommer att åka i fängelse. Och vägrar skvallra på kompisen. Uh, The Rock som karaktären pappan gör en deal med om att han ska gå in som undercover för att få tag på knarklangarna för att han ska få sin son ur fängelse. Det är där den handlar om. Och i den här filmen till skillnad från alla andra The Rock-filmer så spelar han en total mes egentligen. Det är inte den här liksom, jag är stor, jag är musklig jag strånerar allting utan nej, han får stryk filmen. Han är genuint rädd. Det är liksom inte den superhjättekomplexen. En stor musklig Svans. Ja precis Det är liksom i, I en scen så får han stryk Det är inte det här liksom Jag tar med namn fyra stycken snubbar samtidigt Nej han blir nedslagen helt enkelt Det är som i verkliga livet det är fyra stycken snubbar Du är ganska chanslös Det är inte det här Jag lyfter upp en Slår den andra Det är inget sånt Utan det är liksom Han är rädd Han Fast han gör liksom det För familjens skull mm. Men ja. jag tyckte den jag tyckte, jag, tyckte, jag tyckte den var riktigt bra faktiskt så. Det var kul så. Det är ju inte ofta han får till det Gamla god. The, the Rock Vi får ju se hur hans Hercules version Blir nu, han, det, är hans, det är hans drömroll Och nu har han ju liksom gjort, Kommer han ju göra den själv mer eller mindre Så får vi se hur den blir Men jag vill säga så att han har ju fysiken För att spela den i alla fall mm, ja. ja verkligen Bara han, bara han inte rör G.I. där för därför dess suger bajs Och framförallt gör aldrig någon mer Scorpion kring för de suger hästballen. Han fick ju sitt till genombrott där igenom i alla fall. Ju, så. Mm, alltid något. Jo, precis. Sen var ju Doom jättebra. Ja, eh, vi gillade den filmen. Den var jättebra! Den. Oj, vad vi tyckte den var bra. Eller hur det, Danny? Den, den, den är var ju bra bara, för hur dålig den var. den, den har ju, Vi kan döpa om den. Den hade ju absolut ingenting med spelet att göra. Ju. Den var ju... Intressant. Yeah. Mm. För att vara en dålig film. På det här sättet att den... Egentligen heter vad var den gav typ. det var en gång. Så alltså, där var bara. Man bara. Aha. Jag, jag tyckte den var helt okej, okay, som en vanlig. som liksom en liksom en ganska dålig film, i stort sett. Det finns, det finns en skala här man kan gå. Det finns två skalor kan man säga nästan istället. Det finns jämförelse mot uh, andra riktiga filmer, och sen har du jämförelsevis med andra filmer gjorda på spel, då kanske den kommer lite högre. Ja, ja, ja. den är ju bättre än vissa andra spel. Jag menar, Street Fighter är ju riktigt dålig. <laughs> om, vi, om vi lägger den på botten då? Eller? Mortal Kombat. Ja, jag behöver inte säga mer. Mortal Kombat. Ni vet vad jag menar. Och, Blood, Blood um... <laughs> Double Dragon. Mortal Kombat, och vad har vi med? Äh, Silent Hill, Resident Evil... Ja, Silent Hill var ju helt okej! Okay. Silent, ah, okay. Silent Hill tror jag faktiskt är den bästa utav dem allihopa. Vänta, jag, tar upp... öh, nej, jag, hittade... jag kommer ihåg den automatisk sämsta. Super Mario. Oh. <laughs> <laughs> ja, den var dålig. Ja, nej, vi, vi lägger den på botten då, och så har vi Silent Hill längst upp. Då. Och Resident Evil-filmerna, i alla fall de första två, var väl helt okej? Okay. Alltså... Absolut inte. Alltså... Som, som filmer baserade på det. De ju, går ju inte efter spelet för 500, men de har ju fortfarande kvar mycket av eh, ja, vad ska man säga det som är i spelet. De karaktäristiska dragen av vad, de ska, vad spelen handlar om. Det, de tar liksom och skummar på ytan så att säga. Ja, ja men det är någonting i alla fall. De är de är inte lika illa som många av de andra filmerna i alla fall. Finns av Persia. Oh Jesus. Ja. Men den var ju i alla fall mer som spel än många utav de andra är faktiskt, ja. Mm. Ja, alltså, Det... så, så ren, jag tyckte den var okej. Okay. Ja. Den var, höll så okej okay på ytan. Den hade okej okay skådespelare och den bra budget och... Ja, gillar man uh, spelen så gillade man ju filmen. Säkert. Men man, man visste ju vem var så, som var badguyen direkt. Så. Ja, jo. <laughs> jag, <laughs> är... inte, jag tror att han kan spela liksom det, det går inte han, man tror att Automatiskt, han är bad guy. Ben Kingsley ja. Ja, Han måste vara bad oh, Han ser det, ut som jag, bad guy, Jag tycker så synd om honom För han gör så fruktansvärt mycket skit nu han gör, Och då har han ändå vunnit Oscar om vi, säger här, om vi säger så här Han har gått från respektabel skådespelare Till en alltid allo Jag är med på vilket skit ni Ge mig en roll, jag behöver pengar Skådespelare mer eller mindre Ja, det är så synd alltså. Han är ju bra skådespelare. Han men... är jättebra. Men, men, han här... är ju jättebra i Iron Man 3, ju. jag ju. Jag har inte sett den än så säger jag. Han är jättebra i Iron Man 3. Jag säger bara där, Fredrik, så får du bedöma själv. Han har måste... ha ju range alla fall, har han ju. Det, det måste man ju säga. Han har ju lite range. Ja, men han är inte... Br... <går> inte bra medvetenhet om vad fan han gör sig in på ibland. <går> Precis, men... Ja, som var inte så jävla bra heller. Men om vi säger så här då, om vi sätter Silent Hill längst upp och så har vi Super Mario längst ner på den här skalan. Vart någonstans hamnar Doom, ungefär? Par steg för uh, Super Mario. Nej, den var ju fortfarande... Den hade bra produktvärde. Den så... Liksom, den såg ju helt... Usch, vänta, Robert, ursäkta mig. Det mitt i filmen så tar de äh, tar liksom first person view liksom det är inte upp upp i filmen det är ju precis i slutet ju. och så ja när det är och så har de liksom, det ser precis ut som spelet hur uselt är inte det att göra en sån det är alltså det är verkligen att säga så här, haha vi är släng in och sånt här skit så det, ska, så det ska se ut som det är faktiskt något från spelet ja, alltså, jag, jag älskar jag... den den, den De sekvensen då kunde ha klippt så bort så den biten totalt det var den är så, så... Härlig, jag älskar den biten det som, du vet du att de... det som jag tyckte var tråkigt med Doom Var att jag tycker Själva riktiga historien är mer intressant Alltså som i spelen alltså Att det verkligen kommer från helvetet och sådär Det här är, inte någon liksom... det är inga demoner på den sättet utan mer någon mm. form av mutationgrejer Alltså jag tycker Den är sämre än Hitman men den är bättre än Super Mario Alltså det här är samma Det här där jag problem när de tar och gör om Som till exempel oh, Vad heter Total Recall, när de tog om... Nej, vi åker inte så länge. Nu är vi på jorden, liksom. Vi plockar bort det väsentliga biten i hela filmerna. Liksom, oh, doom! Nej, nej, det är inga demoner. Det är mutanter. Okej, okay, då liksom... har vi... Då har vi det... Super Mario längst ner. Ja. Sen kommer... Street Fighter, tror jag fan Street nästan. Fighter, då. <laughs> Sen kommer Mortal Kombat. Jag jag... Nej, jag... ska jag säga Mortal Kombat är bättre än Street Fighter? Uh, ja, för den är mer sann till historien sen. Och plus att det är lite mer som. Det är liksom massa fighting på den sättet. Street fighter de har lite. Det är bättre fighting Och så har de ju uh, Christopher Lambert. <laughs> som Raiden har just det under där. Åh, oh, Gud. Vem <laughs> är samma nivå då? Sen kommer Doom, sen kommer Hitman, sen kommer. Uh, jag vet inte om de platsar där som ska de vara längre med Tomb Raider-filmerna. Mm. Jag får hoppas att den nya Tomb Raider-filmen som de ska göra blir bättre, att hon Camilla Huddington spelar i så fall. Ja, hur som haver, de som har gjort två stycken de, de ligger sig i mitten och svalpar. De är inte ja. lågproducerade på något sätt. De är liksom okej okay på det sättet. Jolie vid den tidpunkten såg väl okej okay ut om hon inte hade haft de där extremt sura läpparna. Men... <laughs> de är väldigt sexiga filmer, i alla fall. Ja. Alltså det, går, det gick väl land som en här tid som det var. <laughs> jag tror inte, jag, jag, jag har svårt att tycka om de filmerna överhuvudtaget faktiskt. Ja, det, det är många som har. Sen har vi alla Uwe, Bob, Uwe filmer för, oh, för... Ja, det, det är ju ett kapitel i sig. <laughs> ja, <laughs> oh, yeah. Far Cry. Åh oh, gud, Ställ, oh. det liker slänga dem på botten. Och vad heter den här, uh, uh, vad heter det? Running With Scissors gjorde du spelarna? Postal, Postal precis. Uh. Alone in the Dark. Åh, oh, den var så rötten. Ja, jag glöm... Kan vi inte lägga alla Uwe Boll filmer på botten? Ja. Är, de, är de över eller under Super Mario? De är nog jämställda faktiskt. <laughs> de är fan då. Alone in the Dark, den var ju ruskigt usel. Gjorde inte uh... de med toa på den också? Ja, det Uh, däremot de gjorde In the Name of the King a Dungeon Siege Tale med Jason Statham bland annat. Ja just det, hade den något Den hade lite mer, den hade lite action så där. Den det var sån där som var åtminstone godkänt, men that's it liksom. Uh, Blood Rain filmen av första liksom, ja, oh, det var lite action så där och sen var det bara plask. Och sen för de två andra filmer så var det två helt nya skådespelerskor för båda filmerna. För ingen ville göra följare på sin egna film. Det kom ju In the Name of the King 2 också. Jag tror Burt Reynolds var med i den. Om inte han var med i första. My god. <laughs> Jag kommer inte ihåg... Nej, det var nej, det var Dolphan! Han var ju med i den. Dolph yes. Lundgren var med i yes. den. Oh yes. Ja, du är en desperat ja. efter att göra någon skit. Ja, men han gör ju nästan bara skit. i Expendables 2. Ja, ja. ja. Det kan man ju se som man vill. Jag, ja. vet, jag, vet, jag vet inte hur vi gick liksom från där jag hade sett till spelfilm här plötsligt. så och sätt. Vi är där, det är så vi är. Ja. Jag vet. Vad, var det, vad var det allt du hade sett? Ja, annars har det bara varit de gamla vanliga tv-serierna som har varit. Långt ner i halsen tre, långt ner i halsen fyra. Mm. Ja, precis. Hur, hur man timmar trimmar näsor... <laughs> en hjälpte själv film utan dem nu. <laughs> Att trimma nej, nej, Nej, det är ingen film, det är en serie. en serie, det tar en stund. För nu tar vi övre partiet. Brrr. Kom tillbaka med katt. Det, det är lite 20 minuter heller, det är så här: 40, 40 minuters. Väldigt är lite näsorienterad här. här mm. Så går det när man går så långt ner som vi har gjort den här podden. Åh <laughs> Mm. Var är det nog mer vi har att säga här? Eller var, var vi, vi, kanske, klara? vi kanske ska runda av helt enkelt. <laughs> jag får inte säga vad jag har sett den så. Alltså. Okay. Vi skiter i dig. Du har inte sett någonting av världen då. Äh... Vad har du sett av Fredrik? Som, äh... är så att, <laughs> som är så värt att nämna <laughs> här nu. Ja, för... Vad har du sett för vad någonting? Är det viktigt, alltså, då? Kom igen, då. Jag har faktiskt tvingat min dotter till något. Äh... Så, ska vi verkligen spela in det här? Eller? <laughs> <laughs> Grejen är så här. Hon var nyfiken på vad Harry Potter var. Jag tänkte, okej, okay, jag köper in den där boxen För de hade ju den billig Jag köpte boxen med alla filmer med mm. Så vi har suttit och gått igenom I princip nästan alla Hon är på näst sista filmen som Hon har sett klart. hon tycker de är jättebra Så det är egentligen Det jag mest har sett då okay. Ska du få henne att läsa böckerna här nästa Så länge du stoppar henne ja. Från ser Twilight i alla fall Så är det ja, helt okej okay. Ja, precis. Men hon fick ju se det på sätt och vis i och att han är med i typ fjärde filmen och där Ja, så. men han dog mm. där så det, det är ju ja. mycket bättre än de en Twiler-filmerna. Däremot, det, det som jag mest just nu, det är ju som, som med er andra, det är ju serier då. Jag, det är lite serie som går till, har gått på säsongsavbrott eller kanske oh, oh. Jag glömde avsnitt. bort, uh, Mock the Week säsong 12 har ju börjat nu så. För alla som inte känner till är val. the Week är en, en brittisk comedy show där de tar upp nyheter som har de en panel med stå som gör skämt över saker och ting. Till exempel, väldigt brittiskt, väldigt, väldigt, <laughs> väldigt torrt och väldigt bra. Precis, väldigt torrt och väldigt bra. Jag har inte sett sen typ säsong åtta. Eller något där, tror jag inte. Då har du missat ut en massa. Jag har sett lite sporadiskt sådär ibland när jag känner efter Mm. Ja, Men, TV ja, jo, jag har ju inte sett Defiance tidigare Och nu så tog jag mig tid för helgen Och faktiskt såg jag i princip Alla som fanns ehm, Tillgängliga och, så, så för en som inte spelar spelen Vi har tagit upp det förut skulle du rekommendera det i så fall Står det på egna ben Utan spelet Ja alltså som en serie Det funkar väl alltså, Jag, jag har inte tänkt någonting på spelet alls Och det det ska man inte behöva tänka på när man ser den. Det, det vill inte de som gör producerar den heller att du ska behöva det. Om du gör det får du mer värde. Men uh, som serie, alltså det började lite så här. Jag tänkte, om vad är det här för något B? Det blev lite bättre och bättre. och Det kanske inte är den bästa serien. Men gillar man sci-fi-serier och inte har något direkt nu när... Ja, allt från Stargate och allt vad nu har lagts ner och så. För Sci-Fi Channel har ju inte Sci-fi har ju inte så mycket liksom att komma med längre. Hur, hur är svärdet så... på serien då? Väldigt högt faktiskt. Det ja, det... Är, jag tycker det är lite upp och ner. Man vet ju... Man vet vad de sätter in effekterna på. De är lite sparsmakade med effekterna och de... Tack på lov använder mycket makeup och sånt. Det tycker jag är bra faktiskt. Det är bra makeup, Det är bra effekter på det här sättet. Eh, Storymässigt. mässigt lite så här ja dumt. Men däremot det blir jag tycker om karaktärerna mer. Jag tycker att de har valt huvudpersonen ganska rätt. Eh, like. Som blir lawkeeper i staden. Ni kommer inte ihåg vad han hette. Han är så jävla härlig. Med hans, jävla, ja. hans, jag... hans sätt att bete sig på är så jävla härligt. Han, han, han, han känns ganska klippt och skuren för rollen. Sen är en del avsnitt bättre än Och vissa är liksom lite tråkiga och, eh, Däremot, sista avsnittet jag såg tyckte jag var faktiskt riktigt bra. Så det, det, det är en sån där som går lite upp och ner Känns det som Men jag har ju bara sett rakt igenom Alla de här första sju, åtta Men det funkar liksom alltså det, Gillar man sci-fi så ska man se det, det Okej okay. um, Sen så jag kollar ju vidare Jag kollar på Continuum uh, Och det går väl Nu har de, Jag vet inte om någon av er har sett det här, men... Jag har sett första delen Uh, det är upp i säsong två i alla fall och det rullar väl på det är inte så mycket att säga, det är en tjej som går tillbaka i tiden uh, på grund av att brottslingar i framtiden gör en och mokapär som spränger, sprängs och uh, de förflyttas tillbaka i tiden och sen så vill de rucka på tidslinjen för att uh, de har en typ av rörelse det, det, det är lite mer än så det är typ ja, en... ja men på enklat sätt så är det så all, all, all, uh, <laughs> Alldeles till att de åker tillbaka För att de vill ändra hur, hur De vill ändra på grund av att de har någon form av liksom Liberation uh... Ja men själva grejen är ju det att I framtiden så ägs allting Av uh, företag Istället för att det finns för att vi, Idag så har vi ju polisen Det, det kör, sköts ju och skolor och där, Det sköts ju av, uh, av Staten och så. Men i framtiden så finns det inte det längre Utan det är alltså bara företag Som sköter om allting ja, Och det är det som de här eh, Rebellerna då vill ändra på Men de kan inte göra det i framtiden Som de åker tillbaka i tiden för att fixa det istället Så mm. att, ja. Eller terrorisera Det är, lite det är en, uh, ja, en okej okay, Lite småputtrande ser. Nu har hon ju tack och lov Och äntligen uh, bekänt Vem hon är för fler än bara Typ en eller två som de har tidigare. Nej, det, jag har sett första delen. Uh, men jag säger inte vem. Jag säger att det är några som vet om. Och sen så är det lite, Alla dör uh, i slutet, Robert. Uh, det, det är lite Hållandre tuffare vet. nu. Lite, lite mer uh, nästan bloody ibland. Sådär. Men jag tycker den no funkar om man inte har något bättre att se på faktiskt. Uh, jag började att titta på Da Vinci's Demon som uh, Max snackade om. Jag har bara hunnit sett första så jag tänker inte säga någonting om den. Uh, det verkar okej okay, producerat. Det känns lite malplacerat med den här superbra amerikanska accenten i typ Florens på 1500-talet. Men uh, okej, okay. jag, ska, jag ska inte säga någonting förrän jag kommer fram tre, fyra delar. Uh, jag ska försöka se Hemloop Grow, jag har inte börjat den. Och sen, uh, är det inte något mer? Jo, jag tittar på Warehouse 13 och det är mest för att. Ibland har jag absolut ingenting att se på. Och hey. det är en sån riktigt dussin-serie. Som man kan bara slå på och sen kanske hoppa över tio minuter och se. Men det är mest för att det är så fruktansvärt dåliga skådis härin. Det, det, är bara, det, är, det är egentligen bara den här äldre äh, glasögonfrydde herren som är med. Som är någorlunda bra. De andra är stereotypiskt dåliga äh, Hollywood-aktorer. Nollor som inte borde vara med någonstans. Lysn, uh, lyssna inte på vad Fredrik säger. Uh, there den är en väldigt bra serie. Uh, det, nej, det är inte. Det är det visste. Uh, där har du inte samma åsikt och det får du ha. Men jag tycker <laughs> den är dålig. Men uh, den är ändå så pass bra att när man inte har absolut någonting att se på så kan man slänga igång den. Har ju bakgrunden. Hur mycket, spela... har, hur mycket har du sett av serien alltså? Jag har sett allt tycker inte. Okej, okay. men har du verkligen sett det, menar jag? <laughs> ja. Eller har du bara haft det igång? Liksom? Ja, båda och. Sista avsnittet, det här fjärde säsongen har jag riktigt, alltså de första, när det påbörjades och när det var liksom lite uh, crossover mot uh, Eureka, då var det fortfarande ganska intressant. Men sen när Eureka lades ner och försökte stå på egna ben så blir det allt mer trivialt. Uh, och som sagt, har Tjejen är okej, okay, men killen Han är fruktansvärt dålig skådespelare uh, Det ja Jag, jag vet inte vad jag ska med. säga mer, det, det, är ska med. Säga mer. Det, det är mest sådär det, det, det, det är kul att folk tycker om den Det kommer hålla en kanske säsong till Och sen läggs den ner Men uh, utöver det Så är det väl egentligen inget För ett har du kommit nytt idag Det ska jag titta på sen Så, jag! sitter. Okej. Hade vi något mer? Nej. Nej? Okay. Så där har vi egentligen, vi har haft spelheter, vi har haft utlägg om Danis näsa, vi har haft Va, snack om fan. hans penis som är väldigt liten på grund av att har en stor näsa. Vi okay. har pratat om allting nästan, allting. Men vi har inte tagit upp Hellboy. Mm. Vill du göra det eller? Nej vi behöver inte det för då skulle vi hålla på sju timmar till okay. uh, Utan vi tar helt enkelt, rundar av här nu Och så får vi önska er alla där ute en riktigt riktigt skön midsommar Ta det lugnt med snabbt uh, Danny. Danni, sikta på munnen, i i ena näsan där. Vad fan? <laughs> Näshål Sådär <laughs> um, vi finns ju på Steam, vi finns på Facebook, det är bara söka på Anon Fanboys om ni finner oss naturligtvis om ni vill kontakta oss på fanboys.hotmail.se och sätta fanboys precis som i alla andra titlar om man så och så. Ja, det var väl oss för den här veckan. Vi får se om vi är tillbaka nästa vecka eller om det blir lite uppehåll. Det blir lite hur som haver nu för nu kommer vi in lite i semestertider men jag hoppas att vi kör någorlunda eh, ofta. Mm. Om inte B Någonting kommer i vägen för Danny Nassan mm. Mm. Mm. Danny uh, kommer inte in i Han kommer inte portfölj. in i dörren Han får inte oh, på sig headsetet ba, För att uh, Näsan är i vägen uh, nej, nej. Sluta kolla i taket Danny Jag ser Eiffeltornet uh, <laughs> härifrån <laughs> <laughs> Jag kan se det enda härifrån och jag en Jesus, för... kan jag fråga också <laughs> Ja, precis mm -hmm. Mm -hmm. Alltså, Det alltså, blinkar alltså... i rymden Nej, han snöt sig <laughs> Det spelar ingen roll jag är med på podcasten Eller inte med på podcasten Jag får det här skit om min näsa Vilket som känns det som Man sitter och lyssnar på de delarna När jag är inte är med Jag sitter liksom och jag bara, Det kommer Ja där kom Förr för förra delen så var, jag, så var jag inte där för att jag var nöd Att pudra näsan tydligen Och det tar ju en jävla tid tydligen. Men jag tyckte vi var ganska för, Förra gången som du inte var med Så tyckte jag vi var ganska Det var väldigt nedtonade Vi sa ja, inte någonting vi, vi tog, vi kanske, vi tog, Jag tror vi bara tog upp din näsa en eller två gånger Under den gången så det, var det, inte är det är svårt det. att hålla upp den också med tanke på tyngden <laughs> Men uh... Precis ja. du vet vi Det vet ju det Om, många, så om ja. tusen år När den där stammen av infödingen Sitter runt lägerelden och berättar historier Så tar de upp om den mytomspunna näsan från Örebro. Mm. Mm. Det kommer gå sägner om din näsa. <laughs> näsa. När myterna har övergått till legender och legenderna har övergått till eoner av näsa. Jag, jag ska nog lägga upp en profilbild på mig på våran, våran Facebook Nej, nej, nej. Det finns ingen upplösning i världen såklart. <laughs> Det blir för många pixlar. Mm. <laughs> ska inte vi avsluta här nu, jag det mig bara förlämpad? Ja, men så är det. Det är midsommar. Man måste <laughs> få förlämpa. Jag ska upp jättetidigt imorgon och puttra upp mig till, till vår sommarstuga. Danny, jag vet inte, vad ska du göra på midsommar? Uh, det blir familjen som vanligt. så där. Du ska äta upp familjen, ja. Jag ska äta upp familjen som vanligt. Putta sådär. undan dem med näsan. Mm. Det är därför jag inte är inte där Och Bob, du jobbar vet jag i alla fall nu Jag, jag är ledig imorgon Så han kommer inte ut för då Jag jobbar på lördag ja. Men, fan. Det kan vara det och att han vill slippa dig Sin favoritmorbror Tror inte det Eller nej Du vet man säger vad man vill när man vill låna spel Han vill inte låna några spel nu Nej jag Och få därför låna... är inte du hans favorit längre. Vad var det för spel nu? Kommer du ihåg? Vad ska du låna för något utan mig nu? Tack i Sideways 3 bara då. Ah, ja, och expansionen också. Rectum Rumble. Snow. Nej, Rectum Rumble är det. Är expansionen. Rectum Rumble. Nu nära din avgasöppning Det är med, kin med Kinect-stöd också. Ja, oh, wow, yes! oh, just det här. Oh, wow. oh, Men du... inte är för Wi alltså. Nej, tyvärr. Det låter snarare så här. Men nu ska vi inte prata om skit Det, uh, för det. Vi har redan pratat nog om Warehouse 13. Oh, utan ja. Nu varmar vi av, tar det lugnt och säger hej då. Och Gunnar. Hej då. Det verkligen så viktigt att få sista ordet. <laughs>